same time. I'm engaged to my music, so I still don't have a daughter. Enraged when I see the kind of horror that I was in all the future. I see it on the news every hour. I walk is that we don't have the power to change us. So we cower, hiding in the arms of our lover. Recover, time for the wounds is over. We can achieve our dreams. Come see, we tower. I bet little deals we should never, ever bother. Have a high purpose and aim, so we for shower in the fresh new rains. Until from now to forever. Small baby, this will be the day you feel your power. Rise and captivate with your words and aim higher. A truth, you are the talk, yeah, but never, never. Call the liar. Learn a whole lot from your mother and your father till the day he shall die, he shall all live forever. Don't die, don't die. Live right now and I live forever. Don't die, don't die. And call yourself clever. Don't die, don't die. Should live right now, from now to forever. Don't die, don't lie. Call yourself true and call yourself clever. I are you we still here still? Oh, getting all the things, don't need your pill. That's how we do it, electric like a drill, going right through with the glue, yo, then why are we slow? who never understanding the way of life, bringing all your guns and your knife, yo, you might want to lose your life, oh. I want to take your wife to another place Cause we don't want to see your face That's how we do with electric lace. Yo, check it, I always mash it up every time With the nice road that makes you wine Moving all your weights, Yo, be tense You'll get clean like you know it's like bricks. When you're on your knees, don't need no trees Don't need no alcohol, man, you don't need it up Don't die, don't die Cover yourself, do you call yourself clever? Don't die, don't die, don't die. Shut only from now to shot the car yourself never don't die don't die Shall all the from now until forever feltelő napháza. Ez a kegyfejlancsimeinek elérhetősége 353 9451 Elmondom még egyszer 353 9451 Elmondom Szerelati mesor minden nap utolsó adás. A KFJ 12 évben auliaknak nem való és nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítések találhatóak 11 percet 7 óra után. ajánlom magam elérhetőségem 353 9451. aki lehet, hogy nő okos lesz? Halló! Jó reggelt! Jó reggelt! Hát, amikor, nem gondolom azt, hogy fideszes béka emberek csinálták a tegnapi klubradio adás kimaradását. De amikor a gyógysány interjúnak, nem tudom, olvasta vagy hallotta. Olvasta. Amikor 7 óra egy perckor, vagy három perckor visszaért az adás, akkor pici szájával a bemondó azt bízta elmondani, hogy ezt az adást holnap megismétlik, reggel öt és hat között. És utána nem fogja elhinni, Hiller István beszélt, akiről elmondta Szunyog Szabolcs, hogy öt nyelven beszél, és ugörögül is felsőfokon, és akkor Hiller azt mondta nagyon szerény, aki valószínűleg kiváló történész professzor, hogy hát nem felsőfokon, de azért tud. Szóval, hogy... <gül> <gül> Nem, nem. Én dühönbe áttekertem a, rézel, a Ju Ju Ju Juventusra. Estak, Én azt kérdezem Öntől, kedves Egőzsza, hogy mit csináljak az emlékeimmel Szúnyog Szabolcsal valamikor a 90 és 94 közötti időszakban nézze el neki azt, amit velem ő annak idején sose tisztázott, de a főnököm volt és hát nem egészen ahhoz az oldalhoz tartozott, mint most, ha egyáltalán tartozik bármilyen oldalhoz. És azért kérdezem öntől, mert a különböző dolgokat fogok megosztani önökkel, vagy sem, és azon gondolkodom, ön is egy mai csirke. Sajnál. Hogy ugye Orbán Viktornak különböző videókkal eszébe jutatják, hogy mit mond 5, 6, 7, 8 évvel ezelőtt, vagy akár csak 4 évvel. De várjon. De ne, ne, ne, ne, ne, ne. Hány olyan dolgot tudnának mutatni önről? Csak éppen ön nem miniszterelnök, ember ugyanilyet produkálna. Ön csak éppen azt mondaná, hogy ki nem a húslevest, és később kiderül, hogy szereti a húslevest. Rövidre fogva, mit kezdjünk saját magunkkal az időváltozásának tükrében, kedves Egrizsuzsa? Mennyire legyünk megengedőek, mennyire legyünk nem megengedőek, minek a függvényében legyünk megengedőek, és minek a függvényében legyünk nem megengedőek? zsuzsa. Orbán Viktor, Szunyog Szabolcs vagy Fiala János kapcsán? Nézd, én nagyon kritikus vagyok saját magamra, és, a, és így körülbelül tíz évenként visszanézek az eltelt tíz évre, és a hajam sokszor égnek el és én nem kímélem magamat. Nem válaszolt nem a kérdésembe. Nem válaszolt a kérdésembe. Én a szép, a szép dolgokat, azokat eltenném. Nem válaszolt a kérdésembe. És a rondákat, és nálam, nálam egymás mellett nem válaszolt a kedvesemre. Nem minden akartam kezdeni, de kezdjünk innen. Mit kezdjünk szunyok Szabolcsal, aki velem sose tisztázta azt, amit nem is kellett volna, de nekem megmaradt abból az időszakból, amikor más felé látta a nyugatot, mint ma. Mit Orbán Viktorral, mit kezdjünk Egri Zsuzsával, mit kezdjünk Fiala Jánossal, de legfőképpen mit kezdenek saját magukkal? 418-on elérhetőségem 3539451. Kérem, ne legyenek kíméletesek önmagukkal, vagy ne legyenek kíméletesebbek, mint Orbán Viktorral, vagy Gyurcsány Ferenccel, vagy bárkivel mással. 3539451. Nem hiszem, hogy sokat kéne gondolkodni. Halló. Jöreget. Jöreget. Meg mit kezdjünk azzal Navracsis Tiborral, aki a komoly ellenváltaláson megtett, és sajnos nem a pozitív irányba. Én azt kérdezem, hogy mit kezd saját magával? Saját magával? Én most saját a azt intézem, ezt a takony Navracsisot kéne. Saját magát ezt intézik, csak a takony Navracsisot, azt kéne megnevelni. Nevelő táborba rakni. Saját magunkat felmenteni, nyusikáim, pillanatműve. Navracsisot berakni valami lágerbe, az még inkább pillanatokműve. 9451. Mit kezdenek saját Mit saját változásaival? Én nem tudnék ilyen politikai példákat mondani, inkább egy másik példát mondani, az ember esendő, és megmondom magának őszintén, én szembesültem ezzel a problémával, amikor fiatalkoromban Piedon filmeket néztem, és mindenféle balgasságot, és most, most 60 éves vagyok, és művészőnek nézek évek komoly olvasok, és elgondolkodtam azon, hogy ki volt az a másik ember ott is akkor, és rájöttem, hogy ez egy esendőség, a körülmények áldozata. Körülmények áldozata, hogy valamikor a ne tetszik önnek, valamikor meg a művész fülött. Kimondottan azt hmm. kaptam ott, és akkor az államtól. Az államtól kapta a ne filmeket. Hát Nézzen, nem engedték be a jó filmeket, mert azért nem én Hányat írunk? Hányat írunk, drága barátom? 14-et. 1914-et. Ja nem, 2014-et, bocsánat. De mikor adta önnek az állam ne filmeket, amikor nem kapott más filmet? A 70-es években. Akkor ön más 70-es években élt, mint én, viszont hallásra. Önfelmentésből jeles. Szóval, hogy még mielőtt az Orbán Viktor és a Gyurcsány Ferenc udvarát kimernék takarítani, hozzá látnának a saját udvaruk kitakarításához maguk barmok és állatok. Vakok és színvakok Süketek és érzéketlenek Nekik csak a Piedone filmet jutottak Szegény ember Jean Vigo filmklubba már nem jutott el. Elnézést az indulatért Mondanám, hogy vissza van szíva miért kéne nekem nem indulatosnak lennem Akinek nem barom, ne vegye magára 3 5, 3, 9, 4, 5 itt 9 az a hírekből kiderült, Herkai Sándor nem a múlt hétvégén halt meg, hanem annál jóval korábban. 3 5, 3, 9, 4, 5 az előbbi kirohanásom, ne vegye el a kettőket a a saját maguk színe változásaitól, politikától, egészen a Piet filmekig. egy filmeké. Öreged. Szilágyi János vagyok. Szilágyi János vagyok. Sebas. Ö, el akarok mondani egy sztori. Figyelek. Ezzel kapcsolatban. Figyelek. Ki vagyok adva? Ki? ki nem ki vagy adva, be vagy adva. Be szóval azt jelenti, hogy vezetem egy műsor a Magyar Rádióban, és azt mondta a Kalipsz Rádióba, és azt mondta, hogy mondjuk el a szégyeneinket. És én elkezdtem, és e, azt most nem mondom el, mert unalmas volna itt magam az ismét, de a lényeg az, hogy egy szökfölé vagy pasas, azt ő egész életében hord egy dolgot, és, és derülül, hogy elmondhatja. Mondom, mondja. Azt mondja na, Közgazdasági Egyetemre jártam, és ott a bizottság vezetőségében benne voltam, és odajött a kis uh, titká, és azt mondta, te ide figyelj, a legjobb barátodat, aki egyébként a legjobb barátja volt, azt a kisből ilyen és ilyen okokból ki kell zárni. Tehát négy szíves, hogy uh, meg, nem igaz, amit fogunk róla mondani, hogy robbangatott a ősök terén, vagy szitt a pártot, teljesen mindegy, szavaz rá, és azt mondja, az én szavazatommal kiraktuk ezt az embert, és én ezt egész életemben hordtam magamban, és szégyelszem. És hát ott szégyenkezett, és akkor azt mondtam, kérem szépen, van valami olyan csoda, hogy ez az ember hallotta ezt a vallomást, akit kirúgtak, vagy valaki ismeri ezt a történetet, és az az embereket vissza tudna hívni, hát az én nagyon hálás lennék. Hát erre nem adtam volna egy százalékot sem. Mit tesz Isten telefon? Hogyha hát állítólag rólam volt szó a rádióban, mondja valaki, mesélte neki a másik két tag, jaj, mondom, vágtam és összehoztam a kettőt. És mondtam, hát akkor most mondja el neki. És akkor a következő történés, nekem úgy megmaradt, hogy pont amiről te most szinte mindenkit kérdezgesz, hogy az élmények és a hazudozások hogy változnak meg. Azt mondja, beszélsz? Hát azt mondjam, bocsáss meg nekem, te elszert már 25 év, bocsáss meg nekem, hogy kirúgtunk a kis vezetőségét. Azt Én én vezetőségét tag voltam ott az egyetemen? Hát igen, szóval a lényeg az, hogy az, aki szégyelte magát és hordta a, ezt a szégyensúlyt egész életében, az a másiknak egy kósza emlék sem marad. Jó, hát akkor fel kell használnom ezt az alkalmat, hogy nekem volt egy másik rádióműsorom a Magyar Rádióban, nevezetesen a Petőfi Rádióban, aminek az volt a címe, hogy Éjfélig Per. Bár lehet, hogy ez a Kossuth Éjszakai műsorában is ment. Az Éjfélig Per arról szólt, hogy valaki elmondta egy sérelmét, azt kitárgyalták az emberek, ő időnként megszólalhatott, hogy azért a története mégiscsak az ő története maradjon, és ne a riporter vagy bármely hallgató döntsel, el, hogy milyen irányba akarja vinni azt az eredeti történetet. És aztán a végén volt egy hétfejű sárkány, ők voltak a döntnökök, akik egy általam megfogalmazott büntetésről döntöttek, legyen-e furdalása vagy sem. Röviden itt tudnám összefoglalni. Volt egy történet, amely azzal volt kapcsolatos, hogy a 70-es vagy a 80-as évek, de ha 80-as évek, akkor a legelején. Volt egy kiállhatatlan dolgozó, aki egy szóvá tette, hogy a Szovjetunióban gyártott mozgólépcsők milyen rosszak, és emiatt őt kirugták. És a pali teljesen meggyőző volt, és már éppen triumfált, ő egyébként mindenkit megnevezett névvel, én megpróbáltam rávenni, pedig akkor még a PC Magyarországon nem volt olyan népszerű, mint most, nem mint hogyha most olyan nagyon népszerű lenne, és arra kértem, hogy azért óvattal itt a nevekkel, hiszen ez a történet ugye ez egy éjfélkor kezdődő műsor volt, nagyjából négy óráig tartott, ha addig egyébként voltak telefonok általában nem tartott négy óráig, de mondjuk ez nagyjából hajnali fél kettő és kettő között zajlott, amikor ezt is csak felivott engem az, az ember, aki avval lett megvádolva, hogy ki a az illetőt, amiatt, mert egyébként a szólásszabadsággal olyan mértékben élt a 70-es vagy 80-as évek elején, amilyen mértékben Magyarországon akkor nem illett, vagy nem lehetett. Egy nagyon rövid párbeszéd volt, mert a palihabár álmából ébresztette valaki, hogy róla van szó, azt kérdezte az illetőtől, nevezzük az X XY-nak, hogy XY véghallgattam a történetet, visszaemlékszel arra, hogy én miért rúgtalak téged ki? Hosszas hallgatás. Az illető azt mondta, igen. Megmondhatom itt mindenki előtt, mire a másik azt mondja, igen. Itt áll! másik azt mondta, igen. Ezért rúgtalak ki? Igen. És véget ért a műsor, és valami olyan szígyenérzet fogott el engem, majdnem triumfált itt egy ember, majdnem, mint egy griffmadár elszállt azzal, hogy a 70-es években vagy a 80-as évek elején ő milyen őszinte volt, aztán kiderült, hogy egy egyszerű alkoholistával állok szemben, nem egyszerűvel vagy bonyolultal, aki lehet, hogy ugyanakkor kinyitotta a száját, de egyáltalán nem miatt rúgták ki. Hát örülök, hogy reggel fél 8 előtt 6 perccel egy régi barátommal cseréltünk egy történetet. Én is örülök neki. Szilágyi János hallottak. Ez most még kevésbé szól, mint ahogy szóltál. Szóval Szunyok Szabolcsra gondolok, hogy milyen út vezetett el neki vajon oda a klubrádióhoz. Szia Fogos! Szia Fogos! Jó reggelt! kapcsolatos törzetet szétlen kell mondani, és abszolút csatlakozik, kapcsolódik ahhoz a mostani téma. Kérhet? Persze. 1977-ben -hát, lakatos ispán, akkori 16 perc gimnazista, Jelentkezett a senki többet harmadszott című műsorban. Annak idején ezt úgy kellett csinálni, hogy az ember levelet írt és elmagyarázta, hogy miért szeretne szerepelni. És a levélben azt írtam, hogy amikor a műsor van, akkor lesz a 16. születésnapom. Most a műsor márciusban volt, nekem pedig december 16. születésnapom. Behívtak a műsorba. A szüleim is ott voltak ugye, a háttérben. És az anyám egy életre nem bocsátotta meg nekem, hogy ebbe a műsorba, az egyik zsűri tag, az a Bölcs István volt, aki az anyukámnak a munkatársa volt, és pontosan tudta, hogy én december 16-án születtem, és a műsor úgy kezdődött, hogy elhangzott van egy születés azért van itt, mert hogy ezt írta. És miért nem bocsájtotta meg édesanyádnak, Bölcs Istvánnak, azt, hogy képes volt hallgatni? Mondni, a kérdést nem érzete ez... Miért haragudott meg édesanyád Bölcs Istvánra, miért nem inkább rád haragudott. rá, rá, rá, rá. Ja, hogy Rád Megbeszéltétek? Anyámmal persze. Utána? Nagyon érdekesek. Utána? Persze. Hát én azt mondtam, hogy nem szabad így boldogulni, hogy az ember ne hazudjon. Hogy hazudjon. Szíves elnézést. Én most éppen nem Orbán Viktort mozdatom, vagy Gyurcsány Ferencet. Tudják, a műsor 12 éven aluliaknak nem való. A tökömnek van kedve Györgycsányferencet vagy Orbán Viktor mozdatni. Csak hogy vajon képesek-e kiindulni saját magukból? 93, 94, 51, figyelek. Megmutatom ekkor aktivitást mutatnak. Simon Gáborról, Gyurcsány Ferencről, Orbán Viktorról, Navracsics Tiborról könnyedén tudnak pofázni. Bármikor felakasztják őket a szóverbális értelmében. Magukkal, mintha kíméletesebbet lennének. Köszönöm. Jó reggelt. Én is vagyok, egy történetet alá lehet, ami a vősorhoz. Figyelj. Ö, szakközépiskolás koromban, vidéken, tehát Budapesttől, keletre, gyakorlatilag ott éltem, és egyik osztalítással, kitaláltuk, találtuk, hogy Hát akkor kezdődött uh, igazából a, a 90 es évek elején, 80-as évek, évek végén az, hogy valamennyire figyelünk arra, hogy milyen minőségű a záró. Már akkor, akkor voltak uh, szervezetek, ahol be lehetett jelenteni, hogyha valaki valamiért talált, ami, mit tudom én mondjuk, a minőségnek, lejárt, egerek talált benne, stb. stb. És uh, hát ugye ennek a próbája az, az evés, hogy, hogy rögtön is próbáltuk, hogy betarafaláltunk egy, egy gyűjtőipari céghez, és azt mondtuk, hogy az én is én gyűjtővel egeret találtunk, és minimum egy rekeszsel szeretnénk kérni, mert hát kártérítést kérünk. És ugye a, milyen, a, milyen a kiszerűség, amit ugye az ember akkor ilyen, még éppen, éppen hát tínédzsel korábban, de már majdnem, hogy fiatal felnőttként megcsinál, természetesen egy másik osztály társadalomban nevében tettük ezt, és annak a címére az ügyét, amit mi jól megnéztük és borzasztó kellemetlen helyzetbe hoztuk őt is, meg a szüleit is, amit uh, később persze tisztáztunk, mert uh, hát ez nem volt belőle probléma, mert igazából a, a cég nagyon korrekt volt, és itt együtt elkeződítőt, hogy milyen állat az ember, és milyen kellett nehezen őt otthonni másokat, akaratán kívül, azt akkor vettük észre. Hogy Jó, akkor ide most tegyünk egy gondolatját. Azt kérdezem öntől, hogy vajon a közéletben, ahol egyébként ön nem mindig tud beszélni, Közszereplőkkel. Ott vajon másféleképpen megy a történet, vagy mi alapján történik önben a megértés, vagy a meg nem értés? Gyakorlatilag ugyanígy működik. Én azt gondolom, hogy az ember nem tud többféleképpen működni, aval lelkivilága van a kérdés, és a többi, ugye? Én azt mondom, hogy egyformán működünk, csak más másfabitosok van. Én értem, de a közszereplőkkel ön nem találkozik úgy, mint az osztálytársával. Velük ez hogy beszéli meg? Természetesen nem, de. Ö, Ugyanúgy működött én akkor is, hogyha érzékelem, hogy valaki tíz évvel előtt más mondott, vagy nyolc évvel ezelőtt más mondott... És De hogy beszéli ezt meg ebbel a tíz évvel korábbi emberrel, aki tíz évvel később másha egyszer nincs önnel szemben? Akkor sem tudom elfogadni, hogy ennyit fordult, mert gyakorlatilag nem tudom, azt, nem tudom én azt... Amikor azt mondja valaki, hogy ez azért történt, mert más volt a környezet a helyzet, a politikai helyzet, stb., vannak dolgok, amik ezáltal változnak, ezt látjuk, magunk is érezzük, de azt, hogy valaki százalmazza fogod fordulni, azt nem tudom elképzelni. Ilyen nem, nem el. Akkor, akkor ez az ember igazából abszolút szexibilis, és minden tud változni. Ilyenkor jön rá az ember, hogy milyen rövid, egy reggeli rádió műsor, mert annyi mindenről szerettem volna, ennek beszélgetni, és... Vajon rajtam kívül kidöntheti -e, hogy azután, ha fél óra után átérhetünk-e más témára? Van egy bárki, aki az első fél órában elhúzott hozzá akar tenni még valamit. 353-94-51 fákon és lombokon ördögi árfa zenét a mocsár 383 94 először. Az ősanyaföldszagú ágyán pilled a törcigű vándor, mint szány szeged gólya madár. Jöreget. Jöreget. Jöreget. Én egy 20 éves kapcsolatot próbálok kitakarítani most magamból jelen pillanatban egy gyerekkel álltam mögött és azt gondolom, hogy euh, nagyon sokat változtam 20 év alatt euh, a párem szerint jó irányba magam szerint a fűrosz irányba De mit takar Hogy mennyit fordult a a világ 20 éve 20 évvel ezelőtt a, a mai naphoz képviselni De az nem tiszta, hogy mit takar ön a kettejük kapcsolatának? Hogy elmúltak bizonyos érzések, amik már nincsenek meg között, és nem tudunk rajta változtatni. Már hogy mit nem tud változtatni? Hogy nem változnak meg az érzések jó irányba egyik részről, a másik részről pedig ö, olyanok a, a kísérletek, amik nem vezetnek ahhoz, hogy, hogy megváltozzon a, a másik fél. És a saját maga helyét ebben hol látja? A saját magam helyét én ott látom, hogy, hogy lehet, hogy nem így kéne változtatni ezen az egész kapcsolaton, hanem úgy kéne változtatni, hogy a másik elvárja, de én egy érzelmes ember vagyok, és hogyha arról van szó, akkor egy, egész egyszerűen elbőgöm magam akkor, amikor kétségbe esem, amiatt, hogy nem látok kiutat Abból, ami most van. De én amiatt nem lát kiutat, mert hogy önből elfolytak az érzelmet? Többé-kevésbé igen. Előlem nem. Ez egy olyan történet, ami nem biztos, hogy belefér egy percbe, és nem akar nem elvenni Figyelek. a hangsúlyt. Figyelek. Nézzé. Én 41 éves vagyok, a párom 37. Tizen 7 éves volt, mikor megismertem, én voltam 21. Egy asztalnál ültünk egymással szembe, egymásra néztünk, és onnantól kezdve többé-kevésbé, hogy mondjam, ez egy plátúi szerelem volt, volt már úgy, hogy együtt tanult valakivel, és, és olyan, olyan érzése volt, hogy nem akar hozzányúlni, mert, mert fél, hogy megbántja, de mégis jó volt odafújni hozzá. Úgy érezte, hogy biztonságban van. És, és mégse abba az irányba terelte az életét, mert valami miatt. Nem tudta elfogadni, vagy nem, nem úgy fogadta el, ahogy azt ahogy kellett volna. És aztán, amikor, amikor, amikor teljes egészében megkapta, akkor pedig, akkor pedig olyan furcsa érzése támadt, hogy, hogy nem hitte el. És nem gondolt bele abba, hogy ez igenis megtörténhet. És most az elejét még értettem, ezt a második felét, ezt nem, ez már nekem túl ködös. Mármint mire gondol? Hát, hogy az első plátó időszakot milyen időszak követte? Az első plátó időszakot követte egy olyan részemről, nagyon zűrzavaros időszak, amikor kevesebbet láttuk egymást. És aztán, amikor újra találkoztunk, akkor úgy döntöttünk, hogy összekötjük az életünket. A kettő között mennyi időt telt el? Ez nagyjából tíz év. Ez nem kevés? Az nem kevés. A véletlen sodorta önöket össze? Nem. Ismét? Nem. teljesen tudatos volt. Ki kereste meg a másikat? Én voltam az, aki kereste őt. Egyedül volt? Igen. Nem kérdezett vissza, ön egyedül volt? Igen, igen, igen. Ő egyedül volt? Ő is egyedül volt. Ezt tudta előtte, vagy nem? Nem tudtam. Mennyi idő után derült ki, hogy van fogadókészség a másik részéről? Nagyjából két végi találkozás. Ez a második találkozás hozott-e annyi érzelmet, mint amennyit az első? Persze. Nekem nem múlt el nap úgy, hogy ne jutott volna eszembe. De akkor mi, tört, mi tartotta tőle távol? Egyszerűen féltem attól, hogy, hogy hogy azon az életmódomon változtassak, amilyen életmódot éltem akkor, és én ennek nem akartam őt kitenni. Ezt követően milyen uh, sebességgel született meg a gyerek? Milyenkor most másfél éves, 2000 13 ban született. Amikor a gyerek született, vagy amikor a gyerek fogant, ezek szerint akkor már kihülőfélben volt ön részéről a kapcsolat? Nem. Ez Nem, mi? nagyjából egy éve ö, történt. De mi történt? Ő, az ő elmondása szerint az érzelmek szűntek meg. Ö, és én igazából... De most van egy pillanatra, nem arról van szó, hogy önben szűntek meg az érzések? Arról van szó, hogy benne szűntek meg az érzések? Így van. De most kiben szűntek meg az érzések? Önben vagy a párjában? A páromban. Aha. Akkor eddig félreértésben voltam. Elnézést a félre Nem, lehetséges, hogy félrehord a fülem. Ör... És egy évvel ezelőtt mit mondott önnek? Vagy akkor még nem mondott semmit? Egy évvel ezelőtt nem mondott semmit. És mit mond most? Most azt mondja, hogy, hogy nincs már meg... Ö, valami nincs meg bennem. Ér... ő lát önben egy olyan hiányt, amit ön nem lát saját magában. Így van. És amikor takarít, akkor valamit keres? Persze. Azt keresi, amit ő lát, de ön nem? Én azt keresem, hogy mi mi, az, mi lehet az, ami, amit, amit megtalálhat még úgy saját magamtól, hogy hogy azt visszaadhassam neki. De létezik ez a dolog, vagy, vagy ez egy irracionális tárgy, amit nem hoz elő semmilyen valóságos porszívó? Ezt nem tudom. Ő meg akarja menteni ezt a kapcsolatot? Mindenképpen. Ő meg akarja menteni saját magát? Én saját magamat, csak amiatt szeretném megmenteni, hogy, hogy ezt a kapcsolatot megmentsem. Jelenleg ez a kapcsolat egy tízes skálán milyen meleg? Tíz a legforróbb, egy a jéghideg. Hát én jelen szerint egy hármas alá tudnék mondani. Ebben a hangulatban jött el otthonról, vagy most otthonról beszél? Nem, én most a munkahelyemről beszélek, úgyhogy egy autóba Nem voltam otthon délután. Ö nem. Néze. Ö... Nem aludt otthon? Nem. Hát hol aludt? Egy öltözőben. Egy öltözőben? Igen. Már valami sportpályán? Nem a munkájában Nem mert hazamenni, nem mehet haza, C. Ö... C. az. Néze. Ö... Mi vesz rá egy 41 vagy 42 éves embert, hogy egy öltözőben aludjon? Elért, hogy elmehet egy motelbe, beleértve, hogy az autójában nem alszik, mert hidegban hideg van ilyenkor. Mi történt tegnap este? Sétálgattam az utcán, gondoltam, elmegyek egy templomba, de oda féltem be menni. Mit mondott volna az Istennek, vagy mit kért volna tőle? Én nem gyakorlom a vallásomat, elméletileg katolikus vagyok. Ebből a szempontból ennek semmi jelentősége nincs. Ha el akart menni a templomba, akkor beszélgetni akart Istennel. Ha beszélgetni akart Istennel, akkor Isten nyilvánvalóan beszélt volna önnel, ha bemegy, de nem ment be. Hm. Aztán Isten beszélhet önnel a templomon kívül is. Persze. Persze. Aztán nem ment be a templomba, viszont visszament a munkahelyére, ahol megtalálta az öltözőt, ahol ülve vagy fekve aludt, és azért nem ment haza, mert mert csak elsírtam volna magam, hogy van ott valaki, vagy valakik, akiket imádok és szeretek, viszont, viszont nem kapok visszajelzést. És Ez hanyadik alkalommal történt? Az első alkalommal történt. Felhívták telefonon? Igen, ő megkérdezte, hogy hol vagyok. Hánykor? Nagyjából fél hét-három 4 hét, három, negyet, hét És mit mondott neki? Mondtam, hogy az öltözőben vagyok. És nem kérdezte, hogy mit keres ott? Nem. Mondtam, hogy elhagytam a halkáskulcson. És nem mondta, hogy nála van egy, hiszen otthon van? De hát a tartalékulcs az otthon van. Ezt értem, de nem mondta, hogy menjen haza? Nem. Nem. Hát figyeljen, akkor nem biztos önnek van mit keresnie. Vagy legalábbis most nem. Hát azért én nehezen tudom elképzelni, hogyha önnek semmilyen főben járó bűne nincs. Tehát amit elmondott, az időmúlásról az untig elég teher. Mindenkinek. De konkrétan önöknek is. De az, hogy valaki tudomásul vegye azt, hogy a párja ott alszik az öltözőben és az íg a világán nem tesz, ez egy milyen hosszú beszélgetés volt? Ha a telefonbeszélgetésre gondol? Igen. Körülbelül négy perc. És az benne a négy percben, négy perc az annyira nem a rövid. Négy percben azon kívül, hogy az ember közli a másik, hogy egy öltözőben van, miről van szó még? Hát nagyjából annyi, hogy én elmondtam neki, hogy Ha, ha nem tudunk együtt élni, illetve, illetve ha nem, nem érez irántam semmit, akkor, akkor ne keressen. Mert azzal én, én úgy érzem, hogy csak felzaklat. De, de ő nem kereste önt, egyszerűen kíváncsi volt arra, hogy hol van. Ez még nem a keresés és a zaklatás kategóriája. Nem létezik, hogy ön egy kicsit a homokba dugja a fejét, vagy van valami történet még itt, amit én nem tudok és amit nem akar elmesélni, de ami azért motiválná úgy a történetet, ami elvinni olyan irányba, ahol az ember többlet megértéssel rendelkezne a mostani helyzethez képest? Tartom, hogy egy kamasz viselkedik úgy, mint ön, ebből adódóan a történetet teljesen meg tudom érteni, egy másik kamasszal beszélget, de egy ilyen négy perces beszélgetés egy másfél éves gyerekkel, egy ilyen kapcsolati háttérrel, ahol a másik tudomásul veszi, hogy a, a partnere önök házasok? Nem, nem vagyunk házasok. Ez egy formai dolog, de hogy a párja egy öltözőben van... Um, nem létezik, hogy ön inkább saját magára akarja felhívni a figyelmet, miközben nem biztos, hogy ezen a módon kéne? Tehát, hogy ön vészjeleket ad le, amit értek, de nem a legadekvátabb módon. Szerintem ebben önnek teljesen igaza van. Magamból indultam ki. Tehát én azt gondolom, hogyha ennyi a helyzet, ez egy mekkora lakás? Ez egy nagyjából 45-45-szeres albérlet. De attól ön még beleért, vagy a kapcsolatuk olyan szépen kezdődött, ahogy kezdődött, le tudna úgy feküdni, hogy testileg nem érintkeznek, és ezáltal meghagyna a másiknak azt a méltóságot, hogy az ön környezetében van, de önnel testileg nem kell érintkeznie. Tehát ebből a szempontból ez egy látványos dolog öltözőben lenni, de nem biztos beleért, vagy egy másfél éves gyerekkel lehet, hogy valakinek olyan teendője is van, amiben nem ártana, ha valaki lenne otthon. Igen, én ezt is megértem, de ez eddig, illetve a tegnapi napig ez így is volt. Lehet, hogy hülyén fog hatni az én számból különös tekintetel arra, akik ismernek. De foglalkozzon kevesebbet magával. Ha azt kérdezi tőlem, hogy ezt hogyan kell, arra nem biztos, hogy válaszolni tudok. De foglalkozzon kevesebbet magával, miközben... A másiknak nem a kegyeit kell keresni, hanem egész egyszerűen rendelkezésére kell állni a gyereke anyjának, rendelkezésére kell állni a gyerekének, és egy bizonyos időn belül elválik az, hogy ez aztán milyen irányba megy tovább. De önmagában az a tény, hogyha ön redukálja magát, és kevesebb lesz, vagy nem lesz kevesebb, de többet ad a másiknak, ha mással nem azzal, hogy kevesebbet foglalkozik magával, az záros határidőn belül el tudja a másikat gondolkodtatni. Az egy másik kérdés, hogy ez a záros határidő nem négy perc, és gyakran nem is nem négy hét, hanem annál sokkal hosszabb idő. Vannak megmenthetetlen kapcsolatok, de az ön által elmondott történetből számúra nem derült az ki, hogy ez egy megmenthetetlen kapcsolat, amiből nem az derült ki, hogy megmenthető, de az nem derült ki, hogy megmenthetetlen. Érted, hogy mit mond? Foglalkozzon többet ennek a kapcsolatnak a megmentése, mint saját magával, miközben a sírás és az önsajnálat számomra egy meglehetősen ismerős kategória. Megpróbálom megfogadni a tanácsait. Ne fogadja meg az én tanácsaim, mert az én tanácsaimnak semmi jelentősége nincsen. Mindezt gondolját és fordítsa le a saját életére, Nem, nem hiszem, hogy önnek dolga lenne velem. Ha csak nem egy hallgatója. Hát, ez. érti? Rendben van egy hallgatom, de ebből a szempontból ön nekem egy hallgatóm, én önnek pedig vagyok egy műsorkészítő. Ebből a szempontból egy teljesen kiegyensúlyozott párkapcsolatban vagyunk. Szerintem ez így is van. Köszönöm szépen egyébként, amit mondott, és nem kell, hogy ma fölhívja, elég, hogyha hazamegy virágot se kell vennie Nem hiszem, hogy látványos gesztusokkal kellene megnyerni a másikat Mint ahogy természetesen azért menet közben rá kéne arra jönni Hogy a másik valamit hol vesztett el önből Miközben ön úgy érzi, hogy nem vesztett el semmit sem magából. Viszont halásra. Hát amit szerettem volna még elmondani, azt ma már nem fogom elmondani És... Jó, de kívánok. Jószera, jó tanácsot adott. Szegény pasi, nagyon langyos. Miért langyos? Miről beszél maga? Hm? Hát nem. Egyértelmű a szó. Langyos. Az ilyen pasit nem szeretik a nők. Gyönge. Hát nézze, én nem szeretnék az ő rokona lenni, és a pasia se. Az életkorából adódva végképpen nem. Hát verően is. Akkor kvítek vagyunk. Erről a 02612-es számról megtenné azt, hogy valamit templomba megy be, és ott beszél a saját istenével, és engem kihagy ebből a körből? Megteszem. Boldog vagyok. Erő. Erő. Erő. És aki nem Schwarzenegger, az hova menjen? Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Uh, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, nagyon értékes volt, uh, engem nagyon megérintett. Nagyon sajnálom, hogy a utána következő hölgy ilyen duzván belerom... Ne, ne sajnálja, ne sajnálja. Ha ő lenne a partner, én nem mondanám a Palinak azt, hogy akarja megmenteni ezt a kapcsolatot. Azt mondanám, hogy becsapta magát az évek folyamán. Örüljön, hogy született egy gyereke, és rendezze az otthoni viszonyait, és aztán a szó átvit meneküljön onnan, amit a tűzta. Aljas leszek a szónak idézőjeles értelmében. Orbán Viktorra gondolok. Higgyék el, nem minden az erő. Ha nincs remény, ha nincs remény. A nincs remél De a nap Halotté maszkban Mint ér Köszönöm Jó reggelt kívánok Szenzációs volt, ahogy kérdezett Szenzációs Köszönöm Jó reggelt, mit, mit hallgatunk most? De milyen? Ez V-motorok ja, De melyik hol? Ez kérem, hogy lássan a... a Soha se fél So se fél tűnünk Nem, súha se fél. Nem so se fél, súha se fél, reggel 8 óra ez a kéfei a hallgatók és fiala János rádió műsora minden amit az elmúlt napról tudni kell vagy érdemes minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás míg a föld pokor ország részeim en nem tűnik a baj Kicsényes panaszodról vándor. Ne beszélj. Ne beszélj. Soha jó reggelt, csak a B-motoroknak most ugye szomorú aktualitása van, ez meg remélyen szólóalbum volt. Az első. Az első szólóalbum? Köszönöm szépen. Ezen nem volt herpai? Szerintem már ő, a szóló nem volt, de hát ezt ugye a kocsiba most nem, nem tudom, nehezen tudok megmondani. Nem volt a szóló talán. Köszönöm szépen a javítást. <Szorítás> Jó reggel fiala úr. Jó Tudom, hogy nem akkor is de Nem lehetne egy legyen ilyen interjú. Annyira meghallgatnak szerintem nagyon sokan. <tos> És ahogy hallom, én is szereti őt. Igen, de, de nincs meg hozzá a szikra. Szerettem volna beszélni... Az Eszter Gomi jobbikos gyűlésről De nem éreztem magamban szikrát, hogy beszéljek a tettésvédelem alapítványjal, amely feljelentést tett A Hisszel, amelyik azt mondta, hogy a vallási ünnepre volt tekintettel nem megy oda Pörzsös Andorak egy olyan kijelentést tett, amit egyébként anyaföld nem tűrhet Kicsényes panaszotról vándor és az egész országnak kellett volna ott körben állni a zsinagóga körül, hogy oda benetehesse a lábát egyetlen jobbikossal, és ezt a gyűlés megtartották. Soha se fél, soha se fél, soha se fél. soha se fél, soha se fél. soha se fél. Most öppen nem látom, hogy miről tudnék beszélgetni, de milyen Ferenccel. 353-94-51 először... De milyen Ferenc-től, hogy, hogy tudja elviselni, hogy egy múlt hétre ígért levelet nem volt képes megírni a de nem hiszem, hogy erről nekem, de milyen Ferenc-el beszélgetnem kéne. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Jó napot kívánok. Jó napot Jó Hát azt szeretném mondani, hogy itt a legelső telefonáló a kapcsolatban. Azt szeretném mondani, hogy itt a legelső telefonáló. Hát ez tényleg. Nagyon kedves volt tőle, hogy hozzáállt -e ez az emberhez, mert én, mint elég erős jellemű vagyok, és, és ezt én is felfedeztem magamba. A második főnek a telefonálásából való intrikáló borzalmat, de, de mindig tudom azt, hogy, hogy minket változtatni, és mi az, amikor nem emberi vagyok, és átmegyek egy olyan dimenzióba, ami ami tulajdonképpen. Megkérdezhetem röviden, hogy ön most miről beszél? Én azt beszélek a. az első telefonálónak, a, ami, ami tulajdonképpen önhöz való hogy is mondjam, tanácsot kérően felhívta ön. De ő nem hívott fel engem tanácsot kérően. Megmondja, hogy ön most miről beszél? Ő most arról beszélt, hogyha ő lenne a pári, akkor hogyan viszonyulna hozzá? Ő most arról beszélt, hogyha ő lenne a pári, akkor hogyan viszonyulna hozzá? Le kéne halkítani a most, Mindjárt bocsánat. Nem, én arról beszélek, hogy a telefonálásak kapcsolatosan ön, ahogy reagált, és ami önnek volt a véleménye, ez emberileg, emberileg ez nagyon-nagyon jó volt, és, és szerintem nagyon sokan egész más mondtak volna erre, vagy más gondoltak volna, én ezt akartam volna. Köszönöm szépen! 353 94 másodszor... 3, 94, 51. senki többet? 5 perc múlva Nemes Gáborral 25 perc múlva pedig vagy 30 perc múlva Duronelli Péterrel beszélgetek 9 óra után Barjuk Katával Marton László távolodó érintés című, érintés vagy érintő? Érintés Csíműsorának ismétlésére holnap kerül sor, vagy 9 és 10 óra között, vagy pedig délután 6 és 7 óra között, még nem tudom megmondani, mikor. Halló! Kívánok. Jó reggelt. Szeretném öntve megkérdezni, hogy abban nem segítséget, hanem az ennek a véleményét szeretném megkérdezni, hogy szerint egy kapcsolatnak, hogyha a szellemi, a szellemi értéke elfogy, azt érdemese folytatni. Egy másodpercre várjál, jó? jó? Érdemes. Igen, itt vagyok. Tudom, csak a nemesnek mondom azt, hogy egy kicsit. Nem értem a kérdést, hogyha ha megismétli még egyszer, talán érthetőben, akkor igen, megpróbálok. bocsánat. Tehát egy kapcsolat... Igen, csak itt ment közben valami, igen. Tehát egy kapcsolatban uh, lévő, tehát egy együttélésben a szeretet domináns, de hogyha két ember uh, nem illik össze, vagyis uh, szellemi probléma van uh, akkor ön szerint ezt ki lehet egyensúlyozni, ön szerint hogy? Jegyensúlyozni biztos, hogy nem lehet, beszélgetni kell. Tehát ezek szerint ön arról beszél, hogy a mostani partnerével különböző témákban jelentős differencia mutatkozik az ön és az ő véleménye között. Erről beszélgetünk. Hát igen, a differenciák is, és a szellemi szint is. Le kéne hát, egy kicsit a... halkítani. Mit jelent, hogy a szellemi szint, valaki okosabb, mint a másik? Hát ez az okosabb, ez egy érdekes, tehát lehet, hogy úgy érzi, hogy okosabb a másik, de inkább úgy, hogy mondjam, tehát egy, egy másik életvitel, egy teljesen más élet, életutat járó ember. Elnézést, ez egy mennyi idős kapcsolat? Hát ez egy három éves kapcsolat. Mennyi? És három éves kapcsolat. És a három éves kapcsolat, amikor létrejött, akkor még egyelően voltak okosok, és menet közben az egyik elhúzott a másiktól? Nem, nem, nem. Én akkor is láttam, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen, bocsánat, egy ilyen csiszolásnak indul. Tehát, hogy nekik El is csiszolja a másikat? Hát én csiszolnám őt. Mert hogy egyébként ő csiszolatlan? Vagy mi a baj vele? Hát... Hát hiányzik az intelligenciája. És miyen van? Szeretete, nagyon sok szeretete. A kisfiam tíz éves, neki meghalt az édesapja, és az édesapjának az intelligenciája az, hogy tulajdonképpen elvesztettük. Ez a nagy szeretet, ez nagyon jó, tehát ez, ez pótolta, de viszont hiányzik az a amit hát nem tudom, hogy keressek hogy, uh, el, tehát felülbereli, mert azt hiszem a szeretet az a legfontosabb, de nekem ez hát ez borzasztó kimondani valahol, de hiányzik. Tehát ez a... Hát nézd, ezt ez, eléggé szomorú uh, hallani, uh, beleértve hogy ilyenkor az ember arra gondol, hogy akkor a másik egy cseki értelmi medvebos, mert egyébként mi probléma lehet, mert mondjuk ha önragyogan beszél franciául, és nem beszél más nyelven, és ő csak magyarul tud, még akkor is az emberben felvetődik, hogy esetleg megtanítható franciául, vagy a másik megtanítja a másikat magyarul, de valójában az a hiányérzet, ami önben van az a hétköznapokban, mivel jelentkezik? Hát abban jelentkezik, hogy egy, egy olyan szinten, tehát egy beszélgetés szinten, ha elmen, elmegyünk, elmennénk ö, olyan társaságba, ahova tulajdonképpen én most mindig én hol dolgozom, tehát azok az emberek között úgymond hát elnézés, de lejáratná magát. Így aztán nem mennek társaságba? Megyünk társaságba, csak egy más irányban, tehát abban a társaságban nem tudom elvinni. Ez, ez nekem rossz. Tehát nagyon rossz, hogy, hogy, hogy ő ezen a szinten van, nagyon rossz ezt a kapcsolatot. De elnézést, itt... ő nem intelligens vagy buta? Nem. Hát naív, naív, bocsánat, naív. Egyszerű. Úgy mondanám, hogy nagyon egyszerű egyszerű, viszont maximálisan teljesít, maximális, amit ad. Én ezt értem, de ő nagyjából úgy beszél róla, mint egy brigádnapló. Tehát, hogyha most én lennék a másik, akkor azért nagyon hülyén érezni magam. Az első telefonban, ami jóval ezelőtt volt, ott kevésbé éreztem magam hülyén, mert akárhogy is nézzük, ön ezt az embert lenézi. Hát ez a szomorú. Hát igen, de talán ne nézze le. Vagy ha lenézi, akkor ne értékelje annyira a szeretetét, amennyire értékeli, mert ez egy olyan párkapcsolat, amely nem párkapcsolat. Igen, igen, ez teljesen így van. Tehát igen, hogy a, a saját magamon változtatás, hogy most én lemegyek, mondják, hogy le, Ugye hogy menj le a szintjére. Én ezt nem úgy érzem, mert én úgy érzem, hogy attól, hogy valaki. Ez le... lehetséges, hogy nem úgy érzi, de a szövege arra való, hogy mégiscsak így cselekszik. Igen. Tehát a szavaival többet mond, mint amennyit cselekedni látszik? Igen, hát egy kicsit zavarodott állapotban vagyok ezért. nem tudom ezt a kapcsolatot úgymond elengedni, befejezni, mert a kisfiam is ragaszkodik hozzá. Attól függetlenül, hogy az ő szellemi szintje is, tehát bocsánat, de hát szóval többet igényelne, de... Vajon a a nagymamáink, a nagyszüleink, azok sem voltak professzorok, tehát mondhatjuk azt, de mégis szeretük őket, mert nagyon szerettek minket. Tehát ezt próbálom, ezt így, hogy igazából mire van szükség. Ő nem szereti ezt az embert igazán? Nem. De nem tudom, hogy hogy tud nem szeretni igazán. Nem attól fél, hogy egyedül marad? Hát úgy mond, hogy mondja, hogy attól fél, hogy egyedül maradok. Igen, egy kicsit félek attól, inkább félek a világtól. Félek azoktól a férfiaktól, akik... Akik nagyon okosak, mert ismerem őket. De ezt ne... értem, de közben ezt az embert lenézi, és megalázza. Valószínűleg. Ingen. Hát akkor azt abba kéne hagyni. Volt egy órával ezelőtt egy beszélgetés, és valószínűleg az a hallgatóim egy részét arra biztatta, hogy olyan beszélgetésekbe vonjanak be, ami nagyon megtisztelő, és ez az, ami elvett tőlünk néhány percet elnézést kérlek. Ezt neked mondom, Gábor. Tessék. Ezt most neked mondom. Ezt neked mondom, szeret, időnként a hallgatóim szeretnek velem beszélgetni. É? Nem mindig. Nem. De néha. Egyáltalán ilyenkor úgy beszélgetés van, tehát e, ettől is elszoktak az emberek, mert ugye a közéleti műsorokban beszélgetni nem szoktak emberek. Nem tudom mit csinálnak, de nem beszélgetnek. Most azért hallgassz, zavarta, mert nem tudod, hogy mit kéne ilyenkor mondani? Nem, nem várom a kérdést. Nincsen kérdés, hát Nincs. könyör, te figyelj, hát én, én épp benne vagyok egy hangulatban, mint egy másikban. Most egyszerűen csak én hall, nem. hallgatok. Én hozzászólhatok, igen. Én azt hiszem, hogy ez egy másfajta műsor. Tehát már úgy értem az, amiről velem szól, én nem, nem mondom, hogy, hogy én velem nem lehet beszélgetni, mint egy, egy hallgatóval, vagy mint egy másik emberrel, de... A te érzelmeid, amelyek ugye azért vannak, nem sokan ismerik, de azért én már láttam benned érzelmet, pedig az nem könnyű. Uh, a soha se akadályozott megtéged a munkában, hiszen azért meg annyi öröm és meg annyi tragédia értéked. Ezeket itt most nem sorolnám fel, nem hiszem, hogy ez lenne a dolgom, de azt foglalkoztatott mindig. És a mostani beszélgetés tükrében különösen beleértvesz szerintem erről már volt szó csak nem ilyen szövegkörnyezetben hogy te azok közé tartoztál-e, aki ezeket a történetseket mindig el tudta magától olyan mértékben tartani, hogy száz százalékig tudott koncentrálni arra, amiért egyébként Pekingben, Moszkvában, Varcsóban, New Yorkban, Mongóliában vagy Azerbajdzsánban volt. Azt mondanám, hogy kitérni, ez így nem lenne igaz, de ha, ha úgy fordítom meg az egészet, hogy, hogy tulajdonképpen a, a munkám és az, hogy azt mondtam, hogy nekem azt csinálni kell, én azért vagyok, ott, ahol vagyok. És ugye azt is hozzá kell tennem, hogy általában a tudósító erre nem gondolnak az általában emberek, vagy a más szakmában dolgozó az emberek. Az, az, a szó lehetetlen nem értésíthető, hogy ha ő ott van és kiesik, akkor ott, és akkor nincs senki, akkor nincs tudósítok. Tehát azért ez egy fegyelmező erő, tehát én mondom, megfordítom, inkább azt mondanám, hogy a munkám inkább mindig segített akkor és abban, hogyha hát ahogy szépen mondhatották magánéleti problémáim voltak. Igen, akkor kikérdezek téged, de nem kell, hogy válaszoljál. A te párkapcsolataid azok kiegyensúlyozott párkapcsolatok voltak? És ki volt a dominás? Hmm. Most nem tudod rá válaszolni. Mekkora kompromisszumot kellett kötni a mindenkori társadnak abból adódóan, hogy te tudósító voltak? Na, ez, ez, így már egy, ez így már egy könnyebben megválaszolható kérdés. Ez egy nagyon érdekes dolog. ugye A társaim általában, amikor azt mondtam, hogy de én tudósító vagyok, és, és röpködni fogok a nagy világba, és ha úgy gondolod, akkor te is jöhetsz velem, mert általában állandó tudósító voltam, hogy évekig voltam, akkor először ezt kalaprengetre fogadták ezt az ötletet. Később azonban, és ez az érdekes kiderült, hogy az emberekben akkor, amikor követik a másikat, tehát amikor arról van, még ha jó helyre is követik a másikat, de arról van szó, hogy, hogy nem azért vagyok most Berlinben, bomban, Valsóban, stb. stb. mert én most oda vágyok, hanem azért, mert, mert követlek téged, kvázi miattad megyek oda, veled vagyok, ezt egy idő után úgy érik meg, hogy ők, ők, ők áldozatot hoztak. És egy idő után fölvetődik az a kérdés, hogy jó, jó, ez rendben van, most eddig úgy értünk, ahogy neked jó volt. De most tűzik, éljünk úgy, ahogy én szeretnék. Velem. Igen, mi van velem? a tehát... Te szerva, itt csere ott? Igen, de azért érdekes, mert hozzá kell tennem, hogy sohasem úgy történt, hogy én azt mondtam, hogy, hogy megyek ide-oda, ha nem akár jesz, akár nem, hanem mindig szívesen mentek. Hát azért egy, egy normál... Ö, magyar család vagy, hát mondjuk magyar, ez túlzás, mert a szertségeim egyik sem volt. <gül> igen, ezt akartam neked mondani, hogy azért bánjunk óvattal a szavakkal. Igen, igen. Egy normál... És azért ez egy nagyon fontos szempont. Igen, egy normál európai családban, ha azt mondod valaki meg, hogy mert ez is egy másik országba, egy másik erre anyagilag se, has, mert azért ezt tegyük hozzá, hogy egy tudósító azért, azért anyagilag kiemelteni, még akkor is, hogyha nem, nem úgy, tehát nem biztos, hogy, hogy a, a Togadország szintjéhez képest is kérmehet vagyok, sőt, több fordítva van. De mindenképpen ez valami olyan, amit úgy szokta szoktani, hogy hú, hát megfogta az Isten lábát. De az a a tény, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül te valaki után néz, és kvázi nem a saját életedet élet, vagy a saját életedet életben lehetett volna másképp is, ez egy idő után, ez egy nagyon komoly problémához. Mennyi idő után? Tudom, eset ne Mennyi? szépen válogatja, de, és attól is függ, szóval attól is függ hogy, hogy milyenek a, a körülmények. Tehát a körülmények annyira ideálisak a másik számára is. A, most nem csak anyagilag, hanem mert valami olyasmit talál ebben az országban, amit, amit, amit nagyon szívesen lát. Vagy, vagy mondok egy példát, például, ha ő maga is ott mondjuk iskolába jár, vagy munkát talál, de ez a ritkább akkor ez a dolog megváltozik, és akkor ez a dolog csak később robban. De előbb-utóbb ez, ez a tapazatom fölrobbansz. Előbb-utóbb mindenki azt mondja, hogy de az Úr Isten, miért éventem utána, miért éventem utána. Tudját Nató, hogy, hogy esetleg én sem akart oda menni, ahova nekem utána kell. Minden kapcsolatban volt egy ilyen beszélgetés? Igen. Nem csak a beszélgetésről van szó, hanem, hanem ez egy... Ez egy, ez egy az egy ilyen alaplelki állapot, ha mondják, ha nem mondják ki. És amikor ezt kimondják, akkor te nagyjából tudod, hogy a kapcsolat eljutott oda, ahol... Nem, nem, ennek ez semmi köze. Nincs. Én azt hiszem, ennek semmi köze. Tehát ugye inkább azt mondom, hogy ez annak a, ez annak a, a folyománya, vagy ez annak az ára, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy az életedet egy... Nem egy, nem egy országon belül, nem egy környedten belül élet. Ugye normálisatban mi történik? Két ember találkozik valahol, ahol mind a ketten otthon vannak, nem tudok több szót mondani, és egyszerűen összemútoroznak, és mind a kettő kicsit folytatja a saját élet. És jó, hát közben gyerekek születnek, meg gyerekeket nevelnek. Jó, hát ráadásul ugye tegyük hozzá, mert ugye te egy szemérves alkat vagy, hogy te hosszú távon nem bírod jól az egyetű létet. Ez még igaz. Bár hát mi az a hosszú társ? Szóval. Tehát, hogy te nem hát te alapvetően egy társas lény vagy, aki szeret együtt élni egy más nemű nővel, akit szeret. Függetlenül hogy hol él a világban. Neked ez fontos? Ez így van. Jó, tehát ez egy fontos szempont. Igen, igen. Hol ismerkedik egy ha... tudósító? <Sz> hol ismerkedik egy tudósító? El kell gondolkodnom, hogy én hol ismerkedtem. Hát a legkülönbözőbb helyeken. Van úgy, hogy valaki becsönget egyszerűen, mert, mert én, valamit akart, tőlem, már most nem nem, nem, nem tudom. Sót akar kérni, vagy olajat? És igen, igen. Ismerkedtem már úszodában, és, és olyan is volt már egyébként, hogy ilyen, ilyen barátok összehoztak valakivel. Ezek általában nem szokta sikerülni, de ilyen a munkadó az nem szólt bele a te párkapcsolataidba? A munkadó nem szólt bele, a munkadó megszenvedte őket. Tehát például olyan már volt, hogy, hogy voltam egy, egy tudósítói poszton, és akkor a, az akkori párom egy, miért úgy gondolta, hogy neki ebből elég, és hazamegy, és akkor én egy persze úgy gondoltam, hogy én is hazamegyek, és akkor bejelentettem, hogy hazamegyek, aztán egy napra később, mikor megkaptam az engedélyt, meg nem minden eldőlt, akkor mondtam, hogy mégse. Szóval ez azért úgy nekik is földünk, hogy itt egy kis bizonytalansági tényezőt vitt a magánélet a, a munkámba, de, de túl nem. Ja, és még valami volt, ez nagyon édes, ez, ez ma, már, ma már egy édes történet. Az első feleségem az orosz volt, és... Amikor énken fölvettek a rádióval azért föl, ez, akik rádiósak ezek tudják, és ez, a, ez még a, a 70-es évek vége, hogy valaki kell aki, aki orosz tudósító, moszkvai tudósító, mert bármilyen furcsa moszkvában senki nem akar lenni tudósítónak, tehát lasszóval kell ezt fogni. Tehát megkérdezték, hogy hajlandó régnyújt, amit hajlandó. Ég. És akkor kis neveztek, ki is neveztek tudósodat, kinevezett moszkvai tudósító voltam, amikor egyszer csak behivatott aki az elnök? Hogy mi az, a, mi az a rádió? Azok tudják, ez, ez tényleg az elnök. A, a, a rádió számomra hogy ma, mai napig ö, emblematikus figurája, és a rádió elnök. Tehát, egy rádió elnökre gondolok, akkor rá gondolok, és a legpozitívan értelemben. És azt mondta, hogy hát nem esett akkor ezt nem, akkor mindenki testvászolta. Az a helyzet, hogy nem mehet még Moszkvába, és itt és nagyon látható, nagyon szíriakánvel és nagyon tördelekezett, hát azért nem lehet, mert ugye Magrának a felesége Eurók, hát igen, ezt tudtuk, a szovjet állampolgár. És hát ennek a szovjet állampolgárnak az ötseg, a diszidált, a szovjeti is és innyertől maga támadható lesz, vagy a feleség támadható lesz. És, és nem is, mert akkor nem is mentem, tehát 30-val hány később lettem a szemyszerben. És hova És Hova diszidált? Ez egy érdekes dolog. Formailag kivándorolt Izraelben, hát semmi köze nem volt, se Izrael leszse a zsidósághoz. Ez, akkor, ez az utolsó hullám volt még az auganisztáni ángorú kitörése után, amikor nagyon sokan, a, a, volt egy ilyen a zsidó kivándorlás hullám, és nagyon sokan szereztek hamis papírokat. Hogy ne kelljen elmenni katonának? És Hogy ne kelljen elmenni katonának? Szerűen nem, nem, elakadt, mert végül is Amerikában meg Olaszországban vettőt De, de akkor, akkor ő úgy érezte, hogy, hogy nem érezte magát jól abban az országban. Voltak így néhány, nem kellett ahol zsidónak lenni. Tehát ő is kivándorolt, hát egy percig nem volt is elő, természetesen. Ez is egy érdekes dolgok volt, ami szerzett valamilyen, én nem is tudom, hogy egyszer elmesélte az történetet, ami egészen fantasztikus volt, hogy egy olyan városnak a az anyakönyvi hivatalára hivatkozott, ahol a papíroksz, szóval teljes nonszensz az egész, de bebizonyította hogy ő, hogy ő is jogosult és nagyon valószínűleg nem is tartották, de mindegy, az az érdekes, hogy akkoriban, és, és ezt most hagytélje hozzá azok számára, akik, akik, akik abban a korban nem értek, hogy nem tudják, mit, ez egy egészen magas szinten történt, tehát politikai bizottsági, az MSZNP politikai bizottsági valamilyen tagja foglalkozott azzal, hogy a, a nemesnek ki a feleség, és a feleségnek ki az öccse, és hogy ebből milyen probléma lehet, vagy nem lett mondjuk, abban igazik volt azoknak, akiket az a döntéshozták, hogy egy, egy akkor még szovjet állampolgár felesége, meg is szünt az állampolgárság és magyar lett, de egy, egy olyan felesége, ez tényleg nem és ö, egy olyan fogadóországban, lenni, ahol ez a, ez a... Mert hogy a fogadóország egyébként a te feleségeddel szemben ellenségesen viseltetett az öccse viselkedése miatt. Nem ellensége, szellett túl, semmi, semmi, nem viselkedett, ráfeszülhetett a. Persze nem volt egy politikus lény, vagy semmi, hogy De Akkor mi volt a baj? Hát ez az akkori gondolkodás, hát, hát már pedig szerintem... Én értem, én értem, csak akkor azt kérdezem, hogy akkor ennek a gyanú nagyobb volt, mint amekkora egyébként ez megalapozott volt, mert hogy semmilyen alapja nem én volt kínűleg, neki. De, de egy alapszabály volt, de nem kell. És, De viszont annak nem volt akadálya, hogy magyar állampolgár legyen? Hát ez kicsit később lett, amikor még amikor, amikor aztán kaptam egy, egy tudósítói posztot. Ö, ö, amikor... De elnézést, de hol találtad a feleségedet? Én is jártam egyetemre. a ja, sejtettem, tehát ez meg az egyetemi évekről van szó? Nem, nem, nem, ez, ez sokkal később jött. Én már én utána aztán tettem egy kicsit a magyar államigazgatásban, és utána újságíró egyetemre. Én, én ezt is tudom, de, de aztán, de maga a nő azt közben hol volt? Na, az, az, amióta, az, hát összejöttünk, velem volt még... Jó, tehát te az egyetem után fogtad magad, és elhoztad? Hát más nem tettem, ugye ezek, ezek a, a, azok a. Most nem tudom azt mondani, nem azt mondom, hogy borzalom, hogy mégis a nehéz döntések, amikor ott vagy valahol, és akkor két döntésed van. Ott vagyod, vagy ott, vagy elveszett feleség. Egyébként normál körülmények között biztos nem se rohantam volna feleségül venni, de tényleg az van, hogy vagy elveszett feleségül is elhozod magaddal, nem is egy nagyon -nag, nagy nagyon nehezen ment, e, tehát az egyetem után még, még hónapokat töltöttem ott mindenfajta e, furcsa viszonyba tolmácsoltam meg egy hogy nagyjából együtt jöjjünk haza, amire megkapta ki, ki, ki, kiutazás engedjét, az akkor meg volt könnyű dolog. Tehát meg lehetett csinálni, nagyon sok, hát rengeteg kollégám hozott haza, rengeteg ott dolgozó vagy tanuló ismerősen hozott hozzá a orosz feleséged. Érdemes megnézni, hogy milyen sok orosz feleség van, és hogy mi minden lett ezekből. Ő vele most mi van? Hmm, Továbbra is Magyarországon él, alapfokon, magyar Magyar állampolgár, és. és... Menny ideig tartott a kapcsolat? 16 év 15. Milyen az idő a tavasz van, itt folyamatosan tavasz van amióta, amióta kijöttem vagy ősz, az őszben átment a tavaszba de valahogy ott így kimaradt Hogy vagy? Még van ma ez is egy érdekes nap e, ma van annak az ötvenedik évfordulója hogy Belgium e, bevándorló országával tehát először alá egy szerzőzést Marokkóval, vagy hát a marokkói vendégmunkások jöttek, ez azért érdekes mert ma már a lakosságnak a 25 a valamilyen módon hát bevándorolt idegen külföldi. <gül> és jó része nem, nem, nem is európa-zó, már is nagyon sok van. Tehát egy fél évszázad alatt ez az ország ö, egy ilyen teljesen tiszta, szeparált, ö, kizárólag belgatászóan mond, és valóan országból egy, egy teljesen nemzetközi De 50 évvel ezelőtt De. konkrétan ezen a napon mi született? Aláírták az első olyan megállapodást, hogy jöhetnek ugye dolgozni a, a külföldi munkaerők, konkrétan marokkói munkaerők. Na most ugye a munkaerő az szokott tenni a probléma, hogy az ember munkaerőt hív, és aztán emberek jönnek, akiknek családjuk van, vagy családjuk lesz, akik gyerekeket szülnek, és a többi, és a aztán ebből aztán migrációs problémák, társadalmi problémák adódnak, amelyeket azonban Belgium viszonylag jól megold. Nagyon szépen, köszönöm a rendelkezésre állást. A szóval Minek szól ez a, ez a fáradt hang? Valami van? Nem, nem. Ez, ez, ez, ez most egy van csak. csak gondolkoztam, hogy, hogy mondjak-e valami okosabb, aztán nem mondtam semmit. Mert hogy egyébként a torkodon akadt valami okosság, amit akár meg is oszthat? Nem, nem, mert citkán szok előfordulni. Mint ahogy az is citkán fordul most utána visszagondolva, hogy, hogy személyes dolgokról beszélek, mert nem vagyok benne biztos mindig, vagy, hogy ez, ez tényleg érdekli ezt a bizonyos nagybetűs hallgatót. Majd amikor nekrológot fogok rólad mondani 200 év múlva, és hogy utána halljak másnap, akkor majd ezt fogom leadni. <gül> <Gondolkod>? <gül> Jó reggelt lehet. A vonalban duranálé, Péter. Um az egy ilyen személyes hangvételű műsorra sikeredett, ami azt kell érteni, hogy valamikor 4-8 tájékán az illent érdeklődtem az embereknél, hogy, tudom már, valaki betelefonált és elmondta, hogy hogyan maradt el az ATV évértékelő közvetítése utána tegnapi Szabad, nem tudom mi a címe, a rangos Katali műsora a gyurcsánnya, mert ott is valamilyen adásiba volt, és aztán 7 óra után szúnyog Szabolcs talán így hívják beszélt valakivel és aztán elkezdtünk arról beszélgetni, hogy ki hogyan van a múltjával a tekintetben, hogy én erre az úriemberre még a 90-es évekből emlékszem vissza, amikor egészen más gondolkodású volt, mint most Rengeteg problémája volt velem, ő a főnököm volt valamilyen módon, talán rovatvezető volt, amit aztán később utólag sem beszéltünk, meg sosem. és az iránt érdeklődtem az embereknél, hogy miközben megítéli Gyurcsány Ferencet, Orbán Viktort és jóformán az egész politikai elitet áttól cettig, addig saját maguk színatozásaival az idő folyamán az elmúlt négy hétben, öt évben, tíz évben, ki tudja hány évben számot vetnek, és abból aztán lett egy beszélgetés, amely aztán tovább, Görgött, nagyjából ennek megfelelően beszélgettem egy Brüsszelben élő hajdan volt, Magyar Rádió tudósítóval, aki jelenleg a Klub Rádión, a proforma, a brüsszeli tudósítója, és úgy érzte ide, hogy azon gondolkodtam, hogy én a közelmúltban, a Teszférádban, ahol a néhány emberrel, akivel kapcsolatban vagyok, nekem sikerült elmondanom, hogy te már nem dolgozol a Budapest alapkezelőnél, és azon gondolkodtam, hogy miközben te 18 éven át egy helyen dolgoztál, és olyan hűséges voltál, amit nem lehet fokozni, vajon az a hír, hogy te onnan eljöttél, és azt ne is firtassuk, hogy önként vagy nem önként, ez egy fontos dolog, de most nem erről van szó, hogy az vajon magában a médiában, most rámente a portfólióra, ahol gyakran beszélgetnek veled, az utolsó hír egy januári hír volt, hogy vajon minek tudható be szerinted, bár az ember nem biztos, hogy erről szívesen beszél, különös tekintettel arra, hogyha maga a történés számára egy tízes, tízes skálán nem tízesre örömhír, hogy ez abban a formában, ahogy egyébként egy egyszerű hír, Duronelli Péter már nem dolgozik a Budapest alapkezelőnél, nincs benne a hírekben? Hát nem is kell. Én ott alkalmazott voltam. Ugye én magamtól jöttem el, tehát ugye volt egy szervülti látogtatás, aminek nem tetszett, és magamtól jöttem el, de hát én ott egy alkalmazott voltam, tehát hogy... Most megkérdeztek arról, hogy Kínában merre egy a bankrendszer, meg hogy mennyire lesz a forint, de nem voltam mi ott egy üzleti szempontból meghatározó ember. Igen, de akkor mindig mondják azt, hogy Duronelli Péter, aki, és akkor ilyenkor kiavítod őket, vagy akkor ilyenkor mi van? Hát most nem kell senkit kiavítani, mert nem beszégettem beszélgettem ilyen formában senkivel. Ami azt jelenti, hogy az irántad való érdeklődés függvénye annak, hogy te éppen dolgozol-e valahol vagy sem, mert azért ezt nem hinném különös tekintettel arra, hogy az első terjedt a világban, hogy te eljöttél onnan. Hát az irántam való érdeklődés, az, az mindig csak abban a szempontból volt fontos, hogy, hogy most voltak bizonyos dolgok a világban, történtek, amivel kapcsolatban megkérdeztek egy-két embert, és én voltam az egyik, akit megkérdeztek. Mennyire voltál ehhez hozzászokva, vagy mennyire vagy ehhez hozzászokva? Hogy megkérdeztek? Hogy hm? megkérdeznek? Hát az a munkámhoz tartozott abban az értelemben, hogy de tehát, ha erről nem beszélsz, akkor olyan vagy, mint az a mondás, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj? Hát igen, tehát én, amikor elkezdtem dolgozni, 96-ban, akkor, akkor ugye újdonság volt abban az időszakban, hogy megjelentek a privát szektorban ilyen ö, elemzők, mondjuk így, akik mondhattak, akik mondtak véleményt bizonyos ö, gazdasági témákban, és ezek nem a hagyományos ö, kutatóintézeti kör volt, akik gyakorlatilag az a rendszerváltozás előtti kutatóintézetek éltek tovább valamilyen formában, nagyjából ugyanazokkal az emberekkel egy másfajta ö, szervezeti körben, de mégis ugyanazok az emberek, és megjelentek új arcok, médiának azért mindig kell az, hogy, hogy ne csak ugyanazok szerepeljenek, és akkor megjelentek a magunk fajták. Megkérezték, hogy mi gondolunk, hogy fenntartható-e Uh, rendszer meg nem tudom, szaljérek, és akkor, hát ez... Miközben alapvetően nem ez volt a foglalkozásod, hanem ezzel is foglalkoztatok, így aztán volt erről véleményedtek. Hát alapvetően az volt a foglalkozásunk, hogy gazdaság és tőkepiaci témákban uh, gondolkozunk valami okosságon, és ez a... És közben pénzügyi műveleteket végeztetek. Közben pénzügyi műveleteket végeztünk, de ennek... Hát mi... nem volt el egy elméleti szakember. Nem, nem, nem. Azért pont az volt a lényege, hogy minket ez direktben ért, vagy azért, mert portfóliókezelés környékén voltunk, vagy pedig azért, hogy mondjuk valaki banki eh, elemző volt, és a bank eh, rövid és szempontjából fontosak voltak ezek a gazdasági eh, események. Eh, hát valamilyen szinten mindenki a bőrén érezte, és akkor hát. Mi ja, minket is megkeres ezt a sajtó. Gyakorlatilag nem jelent ez, ez nekünk többlet munkát, hiszen csak azt, arról kellett beszélnünk, amiről alkalmas így beszéltünk a kollégáinkkal is a mukainkön. Kicsit uh, ilyen mesélem a geografi stílusban, hiszen máshogy beszéltem meg a kollégáimmal ezt, mint ahogy ezt a rádióban, újságban mondtam, mert ha azt hallották volna az emberek, ahogy mi ezt elmondjuk egymásnak bent, akkor azt nem értették volna meg úszta meg a határt, hogy mettől meddig terjedjen egy ilyen beszélgetés íve? adott esetben, ha gazdaságról volt szóval, milyen mértékben férjen a politika, vagy maradjon ki belőle? Ez szerintem intézmények, alap, tehát az intézmények határozták meg a a a, határt, a vonalat, határvonalat, nálunk nem volt soha ilyen határozott, nálunk szóval hogy a nem volt soha ilyen határozott iránymutatás. Egyszer-kétszer emlékszem arra, hogy mondták, hogy na, akkor most erre is arra hogy ugye tipikus volt a legutóbbi, a leghatározottabb ez a, ez a 180 forintos uh, végtörlesztés és történet, amivel kaptunk egy ilyen rányított ezt, hogy erről ne beszéljünk, mert ez ezzel ugye a Bankszövetségen keresztül szösszük tőlenek a kormány felé a bankok, a mi bankunk is, és akkor ezt hagyjuk, de egyébként nálunk nem szóltak be, de valahol ezt lapkevel ezt a szabály, ezek van, akik nem is engednek, ez az intézmény határozó meg. Hát egyébként ebben a körben a Kejfej Jancsi egy viszonylag széles merítésben beszélt, erről már csak múlt időben lehet beszélni, hiszen a korábbi beszélgető partnereim udvariasan, de eléggé határozottan váltak le a műsorról, ami nem járt fertőtlen együtt az ő státuszváltozásokkal, volt akinek a státuszában beállt változás, de közben magát a pénzügyi területet nem hagyta el. De látható módon 2013. második felében és 2014. első felében egy gazdasági vezetőnek egy rádióban hetente-két hetente megnyilvánulni, az most nem tűnik időszerűnek. Tudom, tehát sem tudhatod, hogy ez egy rendszer szintű dolog, vagy éppen belepenyereltél azokba az emberekbe, akiknek valahogy hogy változottak a viszonyaikhoz. Viszonylag egyszerű a helyzet, hiszen egy elég nagy merítésből maradt összesen két, három, négy ember, és hogyha azokat is elveszti az ember, akkor persze meg kell, meg kell tehetni, hogy előről kezdi azt a merítés, amiből maradt egyébként ez a három vagy négy ember. ez kétségtelen nem fogtam hozzá, de nem arról volt szó, hogy az a három, négy ember eleve meg volt, akikkel tovább beszélgettem, hanem meglehetősen nagy merítésből maradtak, ahol egyébként számtalanon elmondták, hogy mekkora megtiszteltetés lenne, de A, B, C, D, E, F, G, H tovább sorolták, hogy miért nem tehetik meg. Az, hogy a politika nem is a politika, hanem, hanem a politika és az aktuális poli uralkodó politikai erő. Ráül mindenre, az, az, hát ezt tudjuk és lehet, hogy ez is ennek a következménye, és akkor ez nem igazán jó. Ez annyit jelent, hogy az intézményrendszer, a gazdasági és a politikai intézmények azok, azok a ezt a fajta önállóságot, szabad akaratot. Elfogja. Igen, csak hát nem felejtem Fecsuti Péterrel azt a beszélgetést, amelyre mind a rádióban, mind az akkori messzire jött ember című ténővé volt szó, ami abban volt kapcsolatos, és ebben a megállapításával nem maradt egyedül, hogy Magyarországon a pénzügyi kultúra alacsony. De most az, hogy a pénzügyi kultúra megváltozzon, és esetleg valamivel magasabb legyen, ahhoz Valamilyen módon az embereket tájékoztatni kéne az emberek e tekintetben, vagy beiratkoznak a közgazdaság egyetemre, de hisz nem, őket, nem az ő pénzügyi kultúrájukat kell emelni, azoknak a pénzügyi kultúráját, akik a hétköznapokban különböző pénzügyi műveletek kapcsán kellene, hogy többlet ismerettel rendelkezzenek, ám ehhez a többlet ismerethez sem jutnak, mert ezek a többlet ismeretek is ma már olyan politikai érdekeket sértenek, hogy ezen minimális többlet ismerethez sem lehet hozzájutni, így aztán megmarad a nép tudása alacsony szinten, még akkor is, hogyha a, a bankbetétekből átmentek befektetési alapokba beleértve, hogy valaki biztos átterelte őket, de hogy mit tudnak ezekről a befektetési alapokról, és hogy ezekben a befektetési alapokban érheti -e őket olyan csalódás, mint korábban érte őket, mint devizahiteles, hát ehhez valami más irányú botráinak kell lennie, hogy ez kiderüljön, amit természetesen senkinek nem kívánok. A pénzügyi kultúra már egy ilyen régi, régi, régi álom, és ebben mind a pénzintézetek részben a saját érdekeik miatt, részben pedig, mint az a Magyar Nemzeti Bank is az elmúlt Években, évtizedekben tett kísérletet, de, de um, alapvetően ehhez az lenne szükség, arra lenne szükség, hogyha ezt a, ezt a középfokú ö, matematika oktatásba kerülne be ö, a pénzügyi kultúra, igazából nagyon egyszerű lenne, mert csak az kéne olyan számításokat kellene tanítani középiskolában, szakközépiskolában, hogy mi az, hogy kamat, meg mennyit fizetek, hogyha fölveszek ennyi hitelt és ennyi a kamat, de, talán még érdemes lenne behozni a, a devizárt folyamokat is, hogy mit tennék akkor, hogyha 180 ról 240-re megy. Tehát a pénzügyi kultúra szerintem a oktatásba kezdődik, és, és közép, középiskolai, szakközépiskolai tanterbe. kellene bevezetni tényleg a legalapabbakat. Elsősorban mi az, hogy jövedelem, mi az, hogy kamat, mi az, hogy hitel, mi az, hogy bankbeték, és ennek milyen, erről mit kell tudni. De hogy meglehetősen földhöz ragadt legyek, még a legmagasabb szintű intelligenciájukat tekintve a csillagos eget verő fideses pénzügyi politikusok is, hogy csak azért mondom, mert Varga Mihályról valószínűleg nehéz lenne azt állítani, hogy ne érteni azt, amiről beszél, efebb az ember vitatkozik a döntéseiben, most nem én lennék az, mert nem tekintem magamat pénzügyi szakembernek. Ha valamit vitatok, akkor inkább kérdéseket szeretnék feltenni, a vitatok, akkor nem biztos, hogy nem, te, nem megyek ingovályos tesszük. De hát folyamatosan arról van szó, hogy az embereknek mennyi pénzük van a borítékban, miközben a boríték, mint olyan, e, hát akár el is tűnhetett volna. Mégis megmaradt a pénz a borítékban, ami egy abszolút a kádári érából megmaradó emlék, ami egyébként nincs is meg, hiszen az emberek a pénzüket nem borítékban kapják. Ja, igen, ez ilyen metaforikus metaforikúzó, de nem hiszem, hogy ez a, ez a lényeg lenne. Hát nem biztos, hogy nem ez a lényeg, hiszen ez elmúlt időben arról is lehetett hallani, hogy egyébként a tranzakciós illetékből adódóan hányan és milyen módon próbálják megkapni a fizetésüket készpénzben és erre van-e módjuk, vagy sem? Hát, ugye a készpénz forgalomnak nem a, a készpénz alapú gyöldelemány számolásnak nem a tranzakciós illeték, hanem az adó finalizáció a lényege ha jól értem, a eh, transzakciós illeték nem segített ezen. Hát erről van szó? Nem segített ezen, de hát azt is tudjuk, a transzakciós illeték miért van. És a transzakciós illeték miért van? A transzakciós illeték az azért van, mert 3-4 eh, évvel ezelőtt, amikor ennek a gazdaságpolitikai, ennek a politikai ciklusnak a a, a költségvetési pályája így vagy úgy, de megterveződött még, hogy csak egyetlen egy állígás papíron is, de valami elképzelés volt, akkor egy három százalék körüli gazdasági növekedés vagy még a fölött itt vizionáltak. Ami ugye magas gazdasági növekedés, az magas GDP, tehát magas adóbevezéleket is jelent. Ehhez képest ugye az elmúlt három évben a brutto hazai össztermék összesen nőtt egy százalékkal. Tehát 2010-től 2013-ig, ugye most megvannak a tavalyi számok. Ez annyit jelent, hogy nagyon-nagyon sok ö, ö, ö, költségvetési bevétel esett ki azért, mert a, a, a, az adóbevételeknek a bázisa, a bruttozai össztermék, a Magyarországon megtermelt érték, azért három év alatt, összesen akkor mégiscsak 10%-a kisebb volt most. A 2,6%-os növekedés az mire vonatkozik? 2,6%. Igen hogy belemenjünk ebbe a számháborúba, vagy a számok misztikájában elveszünk. Az a, az a negyedik negyedévnek az előző év negyedik negyedévéhez viszonyított nevekedése. Ez egy pillanatfelvétel. Kirakadtunk két. De ez most az a kettő hat, ami ha három, akkor majd megszűnhet a tranzakciós illeték? Nem, ez nem az a kettő hat. Ez nagyon fontos. Tehát én azt mondtam, hogy az elmúlt három évben összesen. Itt ugye a kettő hat, vagy kettő hét, az ugyan, amire a legutóbbi számok jöttek ki, hogy ez tavalyi év 2013. negyedik éve, 2012. negyedik éve ez képest ennyivel volt magasabb. De hát, ha megnézzük a GDP-nek a pályáját, akkor azt látjuk, hogy hol lement, hol fölment. Mindig ki lehetett választani, most egy nagyon rossz, vagy egy nagyon jó időszakot is. De ha megnézzünk egy közvetes egy távú trendet, és mondjuk egy politikai ciklust ezt vele közé akkor azt látjuk, hogy 2010-hez képest, 2013-ban, a bruttó hazai össztermék reálértéke az összességében e, e, 1%-kal volt magasabb. Tehát 13 év alatt nőttünk 1%-ot. Ráadásul ugye az inflációnk is alacsonyabb lett, mint gondoltuk, tehát a, a nominális e, a GDP, tehát a nominális adó alap, mondjuk így, az is lényegesen kisebb, mint ami a hosszú távú költségvetési terve. Ami az inflációs tervet illeti, az vajon abban a formában valósult meg, ahogy elképzelték, vagy ez ezügyben némi túlteljesítést lehet tapasztalni? Hát túlteljesítést lehet ta, tapasztalni egy dolog miatt, hogy a, a nagyon alacsony inflációnak az egyik oka most az ilyen rezsicsökkentéses ízéken túl, az az, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig volt gyakorlatilag 2013-ig egy belföldi recesszió, vagy belföldi időnként mély recesszió, aminek az a hogy eltűnt a, a, a, a keresleti nyomás az infláció, Tehát ha recesszió van, akkor annyit, mint a kicsi a kereslet, a kicsi a kereslet, akkor az áremelési ö, szándékokat nem tudják a a vállalatok keresztül vinni a piacon, mert nincs rá kereslet, nem engedi meg a piac, ezért az infláció is alacsonyabb. Az, az alacsony infláció az, az, az egy jó dolog, de azért azt is tudni kell, hogy Magyarországon az alacsony inflációnak az egyik oka most, hogy ez ilyen szerűen leesett, a többek között az is, hogy, hogy, a, hogy recesszió van belföldi recesszió van, az export segített abban, hogy ebből ne legyen egy nagy mínus. Ezt a recessziót mutatja egyébként, és akkor nagyon konyhanyelven fog fogok beszélni, hogyha az ember elmegy egy plázába, akkor még most február közepén is, de már ö, hetekkel ezelőtt, csak nem ebben a mértékben lehetett ö, ö, ruhat ö, nemükre vonatkoztatva az eredeti árhoz képest 70%-kal olcsóbban kapni termékeket? Hát ugye most egy-egy akcióval nem, nem tudok, mit kell... Ez nem egy-egy akció. Aki végig látogatta ezeket az áruházakat, azok azt tapasztalhatták, hogy lassan a tavaszi kollekció megszűnése volt az, amely kiiktatta ezt a 70%-ot, amely indult 30-tal, lett 50, aztán lett 70, és ahogy ürültek a polcok, kerültek oda a tavaszi holmik, és közben nem lett 80%. Hát a... a általában a minden évszaknak a középső hónapja, akkor kezdődik az akkori évszak kollekciójának a kiárusítása. Tehát áprilisban a tavaszit, januárban, a télit elkezdik kitolni a kereskedők, a hogy tisztítsák az árukészletet. Ez minden évben így van évként. Az, hogy most ennek milyen százalékos hatása volt, ezt meg én nem tudom, mert én erre vonatkozóan kutatásokat nem végeztem, meg sok mindent nem olvastam. Lehetséges, hogy hogy, hogy ezek a szezonális hatások erősebbek voltak, talán azért, mert az kereslet az egyáltalán nem növekszik egyébként. A magyar recessziónak a, a, a, a rajza az úgy nézett ki, hogy egy stagnáló lakossági fogyasztás, tehát az 0%-kal nőtt három év alatt nagyságrendileg, és volt egy nagyon erős és vállati beruházásokban. Különösen abban, amit nem EU pénzből finanszírozta. Amikor te politikusok beszédét hallgatod, legyen az Orbán Viktor évértékelője, vagy legyen bármi más, akkor magadban kommentárokat fűzöl azokhoz a dicsjelentésekhez, vagy más esetekben gyászjelentésekhez, amit egyébként politikusok mondanak, mondván, hogy most itt megpróbálják a jó népet átverni, mert hogy nincs itt egy olyan gazdasági szakértő, aki az ő nyelvükre lefordítaná ezeket a jelenségeket? Hát figyeljtott tükik, kik hallgatok én gyakrabban? Nem. Szavó Gávort. De az aerosportnak a tudósítója, most éppen az olimpiát közöttíti, én gyakorlatilag ezt nézem összesen a tévébe, a rádiót nem hallgatok, nem hallgatom ezeket az embereket. Néha elolvasom az össze amit amit mondtak, de már előre fogom tudni, hogy mit mondtak. Bloomberg sem egy alakásban. lakásban? Még nem próbálom beépítani, egyébként ez a legrosszabb ebben a státusban, hogy most éppen nincsen bloomberg em de most valamilyen formában tudok még átmenetileg Bloomberg-et majd használni, csak a területi képviselőt kell egy kicsit nem, hogy a elérésemet azt aktiválja újra. Bloomberg nélkül fél ember vagyok. Nem élet az élet? É életnek élet, csak kicsit, ami 40 után, hogy van, csak olyan is. Mit ad az embernek a Bloomberg, ami nélkül nem érdemes élni? A információt, adatot nagyon-nagyon sokféle módon lehet utána járni dolgoknak. De a te esetedben a Bloomberg olyan, mint a víz, vagy olyan, mint a heroin? Olyan, mint a kenyér. Tehát, hogy úgy, úgy kell a mindennapi léthez. Megortatott kenyér nélkül is az ő. De akkor egyébként sem voltál kövér, de akkor most fogysz, vagy most itt vannak pen bloomberg Nincsen, nincsen, nincsen, nincsen. Egy Jó, de ezért krónikusan ne, ne fogyjál le. Mit gondolsz arról a 0,01-es csökkentésről, nem 01 es 01 es csökkentésről, ,01 -es, ,01 -es csökkentésről eh, amiről beszélnek a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája kapcsán, mint hogy továbbvágják-e a kamatot vagy sem, eh, mondván, hogy a 380 fixálódó euró nem okozott Magyarországon olyan ellenséges hangulatot, hogy ne nyúlhatnának hozzá ismét, mármint az alapkamathoz? Semmit nem gondolok erről, mert egy olyan helyzetben került ugye ez a monetáris politikai rezsim, amiben most élünk, amiben még nem voltunk, tehát a reakció függvényeit nem ön ismerni. Egyébként ugye ez egy fontos, hogy a, hogy a, hogy a magyar jegybanki politika az alapvetően különbözik most az elmúlt 20 évestől, és mindegy, hogy hogy az elmúlt húsz évben során, György-Bocsi Terákos járai zsigmondott András elnökségéről beszélünk, tehát az látszik, hogy a gyengé árfolyamot nem annyira dimenzionálják túl, de kérdés, hogy hol húzódik az a határ, amikor azt gondolják, hogy mégiscsak. Nem tudom, hogy most ott vagyunk el, Én nem tudom milyen... De most a devizaadósok se hangosak. <tos> Amit én nem értek, mert nem tudom eldönteni, hogy a devizaadósok tiltakozása, miközben érzékeny vagyok ez iránt. Mert hogy érzékenynek kell lenne minden társadalmi jelenség iránt. Tehát nem értem, hogy a barométer minek a függvényében áll éppen esőre, vagy sem. É, most erre összesülés elméleteket tudnék gyártani, hogy vajon miért, miért van a devizaadósok csönde vannak, vagy nem annyira hangosak, nem tudom, vagy hogy miért volt az, hogy ennyire erőteljes volt a hangjuk korábban, egészen addig, amíg, amíg a színege útra nem a síroztak, nem tudom. Nincsenek elvonási tüneteid még? De Bloomberg. De Bloomberg-en kívül? Nincs. Mit nézel alapvetően Szocsiban? Én tegnap megnéztem a jégtáncot, és az nagyon tetszett, bár nem igazán egy férfi a sporteg. és is itt nézek, mert igazából néznék mindent, csak hát ugye azért a a, a, a családi élet az, az olyan überel mindent, tehát hogy, hogy intézem a, az itteni ügyeimet, úgyhogy a alpassi síja az, amelyiket a amelyik felveszem, és akkor utána megnézem, az összes többit valamilyen figyelemmel kísérem be. És a gyerekek mit mondanak, hogy apa itthon van? semmilyen különösebb, törés nem okozott bennük vagy valami fajta ilyen értetlenséget, hát most. Többet, nem túl aktívan, de igyekszem neked állást keresni, már csak azért sem, hogyha aktívabban tenném, az nem állna nekem, neked se jól, de ami belefér, az nem sok, kevés, de több, mint a semmi, abban megpróbálok szorgos mélyecske lenni a szó jó értelmében. Jó, nagyon szépen köszönöm. Nincs mit, nincs mit, nincs mit. Nem kívántam ezt a mondatot. Mint ahogy az apropót se kerestem ehhez a beszélgetéshez, hiszen egyébként korábban a személyes dolgok ennél sokkal hátrébb vonultak, függetlenül, hogy néha azért megjelentek. Számítok rád a jövőben is függetlenül, hogy minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Jó van, köszönöm. Én is köszönöm szépen. dronnelli Pétert hallottak. Itt mindenki megkapja a magáit. tisztelet. Maga mással beszélt? Mert ez a telefon időnként itt megbolondol a stúdióban, és háromszor is mással beszélt ez Ezt képzeljél. Még nincs adásban, csak én vagyok adásban. Bemutatkozik szépen a sok néninek és bácsinak, aki ilyenkor az én műsoromat hallgatja. Korosztálylag néhány órával korábban fiatalabbak vannak, ilyenkor már... Az idősebbek veszik át a helyüket, de azért sporadikusan előfordulnak benne fiatalabbak is. Adásban segíthetem? De miért sóhajtott ekkorát? Ez az első alkalom, most fogja elveszteni a szüzességét? Na hát, na, akkor vigyázni fogok magára. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! ott vagyok. Én fordítottam az Ausíci Hegedi című regényt, ez az első regényfordításom. És az hogyan van, hogy a Varju az rövidú? Ezt elírták még az 1800-es években egy anyakönyv kivonatban. Utána nézett? Igen, abszolút. Van ki jó testvére? Hát, igen. Akkor tovább folytatódik az elírás? <gül> Pontosan. <gül> És hol talált rá az eredetire? Nem, én találtam rá, a kiadó keresett meg engem. Nem, nem, nem, nem, nem. Soká lesz. Már a... Még, meg, meg, meg ott vagyunk, a madárnál. <gül> Nagypapám rendszeresen kutatta a család történetét, és mi egy kis faluból származunk, pár Mert... elő kupról. Uh -huh. Honnan? Kup. És ez hol van? Kudóval, úgy szintén. De hol van az? A mellett... Nem mindig az, az hogy mindig az maradt ki, hogy mi mellett. Mi mellett? Pápa. Ezt értettem, csak nem voltam benne biztos. Igen? Pápa mellett, ami pedig Győr és Veszprém között található. Uh -huh. Még pont a Bakony tábán állt, inkább lapos, mint dombos. Ön hol született? És pápán. És mikor származott el, honnan sohasem? Ö, én most már Budapesten élek, úgyhogy elszármaztam. De, De miért származott el? is. Um, hát ha valaki katalán úgy szeretne tanulni például, akkor nem olyan egyszerű pápán. Katalánul hol lehet tanulni? Hát például az ELTE spanyol tanszékén, ahol van egy remek uh, katalános képzés. Mi a katalán és a spanyol nyelv közötti különbség? Um, nyelvileg? Akárhogy akkor akarja, tőlem színben is mondhatja. Hát elég, elég sok különbség van, ugye a Spanyolország területén nem csak spanyolul beszélnek, hanem több kisebb. Ami azt jelenti, hogy egy katalánt egy spanyol egyébként nem ért meg? Ennek politikai okai is vannak, de ez körülbelül olyan, hogy a portugálok sem értik a spanyolokat. Uh, nyilván... A katalán nyelv eredete az, az, az abban a, azon a területen? Tehát az egy önálló szegmens volt valamikor? Igen, ez egy teljesen önálló uh, új latin nyelv kicsit archaikusabb is, mint a spanyol, tehát a... Időben hogyan viszonyulunk egymáshoz, a spanyol és a katalán? Na, az új latin nyelvek nagyjából ugyanabban az időszakban alakultak ki. Annyi a, a lényeges különbség, ugye, hogy azért a spanyolra meg sem mondjuk azt, hogy ugyanolyan. Uh -huh. Tehát, hogy ugyanennyi a különbség a spanyol és a katalán között is. A katalánban, ami, ami érdekes, hogy nagyon sok a francia behatás... Mint a, mint a nyelvtanban, mint a, a szókincsben. Egy másodperc türelm, valamilyen keres engem a lányom angol tanárja. Fölvettem? Figyelek. Látom. Jó regget. Nem, de mondja. Akkor biztos, hogy nem, mert most éppen óra, de óra van, most éppen e, műsort vezetek, e, 19 perc múlva felhívhatom? Na. Jó, jó, jó, köszönöm. Ugye most van bennem némi aggodalom, de hirtelen azt hittem, hogy e, a lányom angol tanárja is hallgatja a műsort, és őt érdekli a katalán, de nem. Maga hány éves? Ina. 30. 30. Most azt képzelj el, hogy én nem fogok tudni magával nyugodtan beszélgetni, mert egyfolytában azt fog foglalkoztatni, hogy mit akar mondani a lányom angol tanárja. Van magának annyi ideje, hogy én visszahívjam? Tudja, én világéletemben, tehát ezt, amit én most teszek, és sehol máshol nem engedheti meg magának az ember, és biztos nagyon sokan most azt mondják, hogy a fiala fegyelmezetlen. És hát biztos, a, a, a, a, a, ugye én 57 éves vagyok, és én világ életemben fegyelmezetlen voltam, csak én nagyon sokáig azt hittem, hogy az valami negatív dolog. Aztán rájöttem arra, hogy nem pozitív, de nem annyira negatív dolog. Nem fogom megmondani, mit mondott a lányom angol tanárja, és remélhetőleg a hangomból se fog kiderülni, de megmondjam önnek, hogy mit érzek a melkasomban, csak itt a, a szüzesség kapcsán jut eszembe, hogy ne, ne érezze magát olyan nagyon rosszul az elvesztések közben. Tudja, mit érzed? Sorry, test. Abszolút, igen. Tehát úgy érzem, mintha mi ketten járnánk, és azt érezném a telefonból, hogy ez már nem tart sokáig. Ne értem. És akkor azon gondolkodom, hogy nekem ez ügyben mi teendőm van, de most semmi teendőm nincs, most meghallgatom az angol tanárt, aki valamiért azt gondolta, hogy ilyenkor nem dolgozom, Visszahívom Önt néhány perc múlva, jó? Rendben. De most, ugye, ugye, ugye most nem haragszik rám, tehát nem gondolja azt, hogy én most játszom Önnel? Nem, nem gondolom azt. Meg, Megmondaná? Persze. Biztos? Igen. Jó, akkor egy kicsit várjon, keresek egy olyan számot, nem akarok több számot berakni. Mondom, hogy milyen számok vannak nálam, kiderül ismeri-e őket. Philip Johnson John Zorn, mond valamit. Oscar Peterson, Deep Purple, Tom Petty, Paradise Lost, Live, John Paul Jones, Jabber, van itt még Kraftwerk. Mit rakja abba? Michel Petrucciani. Kellemesebbet, mint a Kraftwerk. Oké, okay, rendben van, De és akkor melyiket? Uh, Peterson. Az Oscar Peterson? Rendben, van egy várják, Megvan. Van itt olyan someone to watch over me. Eddí do body and soul. Who can I turn to? Bye bye, Blackbird. I should care. Who can I turn to, és akkor kifejezi ezt a melkosi isorítást? Jó, rendben van. Oké, okay. hány elvesen? 4-5-6. <gül> <öt, hat>. Igen? <gül> és bármelyikről tudna fordítani? Nem. <gül> Az más tiszta. Oké. Okay. Visszaivan. Idő volt, vagy jövid? Nekem hosszú volt. De minden rendben, azért? Nem fogok válaszolni a kérdésre. Rendben, értem. Nem. Ezt megtanultam. Sokat változtam az idők folyamán. Maga mennyire más, mint volt öt évvel ezelőtt? Hát meglehetősen. De például a nyelvtudása az mennyit fejlődik, vagy változik? Hát um, szerintem az folyamatosan változik. De maga egy nyelv buzőtje ennyi nyelven beszél, ez hogy van? Tudom, ez egy nyelvúzi, ez nem egy PC mondat volt, de elnézést. Nem vállalom. Üm, nem, én csak szeretek olvasni, és jobban szeretek eredetiben olvasni. És milyen nyelveken olvas? Hát ugye spanyol szakra jártam, nyilván ezt feltételezném is, hogy tudást. Katalánul nagyon szeretek, szerintem az kifejezetten szórakoztató. Franciául, angolul. Évek nagyjából. Katalán nyelv iránti érdeklődés az honnan jött? Üm, igazából személyes úton kezdődött. Bele szeretett egy katalán fiúba? Nem. Jártam Katalóniában, és elég nagy hatás. Gyerekkoromban jártam ott. Elég nagy hatás gyakorolt rám, én akkor... Mondjuk akire Barcelona nem hat, az, az nem tudom arra mi hat. <gül> Ezzel egyetértek. Azt nagyon kitalálták, azt a várost? Hát Barcelona nagyon, tehát minden, minden egy helyen van, úgyhogy ideális. Igen. Akkor miért nem él ott? Mert Budapesten élek, Budapesten is mindenekben van, kivéve a tengert, és nagyjából ideális. De hát a tenger például, meg az éghajlat, meg a pálmafák, meg a katalánok, meg a rambla, meg az azért, egyáltalán... Azért hozzá kell tenni, hogy például a Barcelonai olimpiáig Barcelonának a városnak nem igazán volt mutása a tengerpartra. Nem volt strand... Ott ilyen ö, nagyjából szegény telepek, meg raktárhelyiségek raktár voltak. Hát ez a mostani strand is olyan ízébizdé, de akkor is le lehetne. Jó, de hogy például, hogyha mondjuk 20 évvel ezelőtt kerül oda az ember, vagy 30, akkor még egyáltalán nem lett volna ez, a, amit mi most. És ott... amikor öngyerek volt, akkor hogy került oda, elvitték a szülei? Igen, igen, nyaralni voltunk, és a, a vicces a dologban az volt, hogy ott ugye mindig katalánt hallottunk. És én gyerekként mondtam, hogy akkor én meg akarok tanulni spanyolul, mert ugye azt hittem, hogy ez a spanyol. Szüleim mivel foglalkoznak, naktak? Öm, jogászok. Megmaradtak, pápám? Fele-fele. Én valamikor nagyon sokat voltam pápán, én egy elvált apa vagyok, aki a gyerekivel állandóan utazott. Én például pápán vesztettem el az én autóm, az nekem egyszer volt mercedes -em. a mercedes egy dolgot kell tudni, ez egy használt Mercedes volt, és akkor mondtam a volt feleségemnek, aki most éppen portugál nyelvterületen van, hogy vettem egy mercedes akkor azt mondta, hogy neki eszébe jutott, hogy föl kéne emelni a tartásdíjat. Majd megálltam, ö, ott volt talán Horváth Rudi, neki ott a villanegyedben volt egy panziója, meglehetősen sajátságos volt, és ott megálltam a gyepen, ahol meg lehetett állni, az első éjszaka letörték a, a Mercedes-nek azt az emblémáját, ami nem volt olyan nagyon régen, Uh, és akkor az ember azt gondolta, hogy a fejletnyugat Dunántulani már nem tesznek, és ott árválkodott, és akitől vettem az autót, ő azt mondta nekem, hogy ezt azonnal ki kell cserélni, mert Mercedes nem lehet ilyen izénél, kültermékek jelenítéseket hallanak egyébként, és akkor vettem egyet, de pápa több szempontból is bevonult az életembe, sokat, nagyon sokat voltam valamikor pápám. Egy szép kis város, de, de pont azon elgondolkodik az ember, hogy egy nagyon feje nehéz ország ez a Magyarország, mert Budapesthez hasonló város. Miskolcon viszonylag rég, ritkán vagyok és Debrecenben, de Győr például gyönyörű, de nem. nem tehát, tehát az, amit az ember metropolisnak hív, az Budapest és kész. Ez haltott törre annak idején? Vagy az egyetem miatt kellett ide jönnie. Nem, én mindig én akartam jönni, úgyhogy uh, nyilván kicsi a város. Ott hagytuk abba egyébként, hogy a Varjuma, hogy azt mondta, hogy, hogy, a, hogy a nagyapja az kutatta a múltat. Pontosan, történelem földrajz szakos tanár volt. És ön micsoda? Ö... Ön, ön fordító vagy? Ön milyen szakon végzett? Én, én spanyol szakon végeztem. Ami mire teszi alkalmassá? Tanítani, vagy mit? Kérem szépen, spanyol szakos bölcsész. Olyan a Dunát lehetre rekeszteni? Ö, hát Dunát azért talán nem. Angol-német szakos bölcsészekből lehet Dunátra kezdteni, de ez is egy roppant hasznos tudományterület így munka szempontjából. Na ez aztán volt egy mondat, nem mondhatnám. Ez valami állásbőrzér is mondhatta volna. <gül> nyilván, nyilván a jogászlóim nagyon örültek, hogy én... De alapvetően miből keresi a pénzét? Fordításból? Ö, nem... Bölcsész, több foglalkoztatású vagyok, ahogy általában az emberek. Tanítok, van egy, egy rendes munkám. Az mi? Mi az egy rendes munka? Egy, hát a szüleim mondtak annak eddén. Mi az egy rendes munka? Egy multinál dolgozom. Most is ott ül? Nem, most, nem, most Ezt is vagyok, úgyhogy én nem indultam el. És a, és a multinál mit csinál? Ügyfélszolgálat vagyunk, informatikai ügyfélszolgálat, és különböző nyelveken kell támogatást nyújtani. Támogatást nyújtani a mihez? Tehát, mivel hívják önt föl? Lefagyott a gépen, nem tudom, mit csináljak. Csak olyan belenéz egy könyvbe, és fölolvassa, vagy a számítógéphez is ért? Nem, hát mi itt megtanultunk alapvető ismereteket, olyan nagyon bonyolult dolgok. És akkor ez egy olyan dolog, hogy én múltkor felhívtam a Philips-et termék megjelenítés, és amikor hosszabban elbeszélgettem az illető, akkor kiderült, hogy ő varsóból beszél. Önt is felhívják ezek szerint lengyelek, izlandiak és svédek? Pontosan, izlandiak és svédek nem annyira, de spanyolok, franciák, olaszok, írek. Dél-afrikaiak, izraeliek, ők igen. És ilyenkor minimálisan? Például utoljára mikor dolgozott? Mert itt a munkahelyen? nem? Tegnap gondol, nem? Igen, tegnap. És mit kérdeztek? Szabad, ezt, szabad, szabad egy ilyen történetet felidézni? Meddig tart egyáltalán a műszak? Ö, hát, kihány órában dolgozik. Addig. addig. Jó, ön tegnap meddig dolgozott? Reggel héttől este hétig támogatunk. Tehát, akik itt dolgoz. De ezt miért hívják támogatásnak, könyörgöm? Hát ez a, ez a neve. Ez a munkakörülejére. Amit... Mi ez? A support? Vagy mi ez? Igen, pontosan. Uh -huh. De miben támogat? Tehát konkrétan nem tudom bekapcsolni a gépemet vagy valami lefogyott, és ezt támogatásnak kell hívni? Igen, tehát egy, a cég szerződik egy másik céggel, aki kihelyezi a munkát, jelen esetben Magyarországra, és hogyha bármilyen informatikai problémájuk van, akkor minket hívnak. Mondjon egy informatikai problémát, amivel tegnap szólakos, ennek keresték. Tegnap például nem működik a címke nyomtató, mi csináljunk. És meg tudta mondani? E, hát nálunk kétféle egymás van, vagy meg tudjuk oldani azt, ami miatt hívnak. Vagy pedig, hogyha ilyen nyomtató van, akkor nyitunk egy úgynevezett jegyet, ami a dokumentációja annak, hogy mi a probléma, hol a nyomtató, mi a nyomtató IP címe, stb. És elküldjük azoknak, akik ott vannak helyben. Ezt ön küldi -e? Igen. És akkor akik ott vannak helyben, jelen esetben Madridban, azok szépen kimennek, már tudják, hogy milyen nyomtatót keresnek, tudják, hogy mi a baja, és akkor éppen itt éppen egy papírelakadás volt, tehát egy egyszerű ügy, csak nem lehetett megoldani telefonon. De azt ő nem vette észre Madridban? De ő észrevette, hogy papírelakadás van, csak ez egy nagyon nagy nyomtató, és valahol a Aha. nyomtatót esetében is a papírtes. Ja, ér valaki aki ezt. értem, értem. Nem. És ez, ez, ez most nagyon izén leszek személyes. Ez most úgy érzi magát, mint Michelangelo, aki széklábat farak? Nem. Tehát nem akarná egyfolytában fordítani? Hát nyilván akarni, én akarnék. Hányan ülnek ott a deskben? Ö, hát az egész épületben több mint 600-an. Mária! És 600 embert támogat? Pont nem. És 600 embert permanensen hívnak a világból? Pontosan. És akkor van egy ilyen kis fülkéje, mint a 1984 ben Nem, nem, mi egy, egy térben vagyunk. Hát úgy és akkor ilyen bá, Úgy van, mint a filmeken, hogy akkor van egy ilyen kis mikrofon a szája előtt, meg ilyen fülhallgató a fülében? Igen, de nem kell egész nap fenntartani, tartani, úgyhogy kellemesebb. Akkor ezek szerint ön napi 4-6-8 órában egy nagyon szimpatikus gép. Pontosan, és szeretek is magamra így tekinteni, mikor bent vagyok. <gül> Hogyan akadta kezébe ez az Auschwitz-i hegedő, amiről egyébként még a hírek után pár mondatot váltunk, aztán megbeszélünk egy másik ételi, ételi rendezvút? elnézést, kérek, ez én voltam. Mi, mi volt? Én nem, én nem hallottam semmit. Mi történt? Akkor jó, akkor jól működik a telefonom. Jött egy SMS bele sípolt a szülembe. Kivel beszélsz ennyi ideig? Ez van rajta? <gül> nem tudom, most a főben van a telefon, <gül> <Érte>. <gül> Szóval nem én találtam rá, hanem a kiadó adta a könyvet, vagyis ők vették meg és kerestek hozzá a fordítót. A Libri? Igen, a Libri kányv A Katalán fordító a sok, van nálunk? Hát van, van néhány, csak éppen úgy alakult, hogy... A Mondja a szerzőt és a, a műcímét katalánul? Uh, Marie-Angela uh, Anglada uh, Innen folytatjuk néhány perc múlva, de majd egy másik időpontot kell kérnem, mert, mert egy másik időpontot kell kérnem, legfelje nem ad. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Katona ölt, dohánygyári munkásnőt. A nyomozás megkezdődött. A tehetségkutató zsűrije elutasította az ifjú Wolfgang Amadeust a jelölt éretlenségére hivatkozva. Eltűnt nők után kutatnak a Kék várában önkéntesek segítségével. Megjelent Joaquino új szakácskönyve, rizsben főtt áriákkal és más finomságokkal. Kott az űr. Bányai Gábor műsora minden szerdán 21 órakor a Rádió Q99.5 műsorán. Török-magyar gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztéséről tárgyaltak Budapesten. Az ügyészségtől kéri a mentelmi bizottság Simon Gábor alternatív vagyonnyilatkozatát. Egy millió dollárt érő vázát tört el mérgében egy irigyfestő. Köszöntöm a hallgatókat, Szejfrid Adél vagyok az MTI híreivel. Magyarország ma már egy versenyképes ország, és az elmúlt években európai termelési központtá vált. A következő időszakban emellett innovációs terület is szeretne lenni, és ehhez Törökország az egyik legjobb partner, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar-Török üzleti fórumon. A tanácskozáson a két ország gazdasági kapcsolatainak fejlesztéséről tárgyaltak. Emellett aláírtak egy kormányközi megállapodást a rózsadombon álló gülbaba türbélye és környezetének felújításáról. Az ügyészséghez fordult az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának kereszténydemokrata elnöke. Rubovszki György azt szeretné elérni, hogy megismerhetővé válhasson, Simon Gábor volt MSP elnök helyettes alternatív vagyonnyilatkozata. A híradások szerint a nem parlamenti vagyonnyilatkozatát Simon Gábor a pártelnökség valamennyi tagjának átadta. Tehát több példány van belőle, nyilatkozta a bizottsági elnök több napilapnak is. Rendben lezajlott az idei általános felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési időszaka. Jelenleg a beadványok hitelesítése zajlik, tudatta a felsőoktatásért felelős államtitkárság. Az nyerhet felvételt, aki február 15-éig érvényes jelentkezést nyújtott be legalább egy helyre, megvan a megfelelő pontszáma, rendelkezik a továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel, és befizette a felvételi eljárás díját. Késnek a vonatok a Veresegyházi vonalon, mert elromlott egy váltóberendezés közölte a Mávinform. A javítás ideje alatt ugyan közlekednek a vonatok a Budapest Veresegyház Václátót vasútvonalon, de 15-20 perces késéssel kell számolni a reggeli órákban. Tolató tehergépkocsinak ütközött egy autó szekszárnál az 56-os főutat a rendőrség lezárta. Egy pótkocsis tehergépkocsi éppen egy telepre tolatott, amikor bátaszék irányából egy személyautó neki ütközött. Az autósoförje megsérült kórházba vitték. A helyszínelés és a műszakimentés ideje alatt a forgalmat a főúttal párhuzamos utcákba terelik. Darabokra törte egy kínai ellenzéki művész 1 millió dollár értékű vázáját egy helyi festőművész a Miami Múzeumban. A dominikai születésű Dél-Floridában élő 51 éves férfi az ellen tiltakozott ilyen rombolóan, hogy a múzeum csak külföldi alkotók műveit mutatja be. Maximo Caminero-t a rendőrség őrizetbe vette. A szokatlan bűncselekmény a floridai nagyváros újonnan megnyílt képzőművészeti múzeumában, a Perez Art Múzeumban történt. A sőrű köd miatt Fejér, Györmoson, Sopron, Komárom, Esztergom, Vas és Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Napközben többnyire erősen felhős párásidő lesz, számott előcsapadék nem valószínű. Legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. Este 3-8 fok közé hűl a levegő. Műsor a rádióból. Adunk, kapsz. Rádiókó 995 és vagyok hatával. Nem mindig így szoktam egyébként műsort vezetni, ma véletlen így alakult másodszor valószínűleg, ha ismét összehoz bennünket a sors, nem meg nem túl messze a mostanitól, akkor ennél valószínűleg összeszedettebb leszek, bár szerintem most az összeszedettséggel van probléma, hanem megengedem magamnak azt, amit máskor nem mindig engedek meg, hogyha nyolc felé szúrit az élet, akkor megpróbálják nyolc felé menni, miközben Például önnek ott, amikor ott ül abban az izében, bár nem szeretnék olyan mondatot mondani, nem magára haragítaná a multit, önnek ott gondolom, ha betelefonálott valaki, hogy izé katám szeretsz -e, akkor azt mondja neki egy ez most nem a legmagfelő pillanat, ugye? Uh, igen. Tehát ott, ott, ott munka van? Um, igen. Tehát abban más nem fér be? Ott van valami ebédszünet, vagy ebédszünet, vagy valami szünet, vagy valami nem tudom, ki menni pisilni? Természetesen, tehát ez nem, nem egy uh, hajcsárizem. Ez egy uh, kellemes hely, én legalábbis nagyon szeretek ott dolgozni, és uh, ameddig ez a munka tart, addig ez a munkatartani fog az életemben, de nincs vele semmi bajom. Tehát, hogy, uh, hogy ez nem egy rossz munka. Azon gondolkodom, kicsit ugrandozom. Nem tudtam eldönteni, én a hatás alak, én alapvetően nyáron tudok olvasni. Tehát ezt a könyvet hosszú ideig olvastam buszokon, mert tömegközlekedni is szoktam, de amikor az elmúlt hétvégén vagy valamikor sütött a nap, akkor kimentem az Erkéjevre, én a Schwabhegyen lakom, és akkor ott pillanatok alatt elolvastam annyit, amit a 21-es buszon sohasem. És azon gondolkodtam, amikor letettem, hogy ez egy jó könyve vagy sem, mert mindenféleképpen hatásos, némileg hatásvadász is, ugye? Hogyan mondják a szerzőt? Maria Angeles Anglada, vagy hogy... Angels. egyszer? Anglada. Maria Angeles Anglada. Szóval, ez az auschwitz hegedű, nem tudtam eldönteni, hogy... Ön szerette? Hát már amennyire szereti lehet egy auschwitz hegedő hegedű című vagy nevű könyvet, ami alapvetően ugye egy olyan történetet dolgoz fel, ami hát nem a világ legszebb történésű. Köszön. Fordítani, nagyon jó volt a könyvet, sokat lehetett dolgozni vele. Nyilván egy ilyen könyvnél meg kell nézni azt, hogy, hogy milyen környezetből íródott. Milyen környezetből íródott? Tehát ugye olyan környezetből íródott ez a könyv Spanyolországból, Katalóniából, 1990-ben, ahol a, a zsidóságról, vagy egyáltalán Auschwitz-ról közeli élmények nincsenek. Ezt hogy érti? Hát ezt úgy értem, hogy ugye a zsidók a Spanyolországból már a jó pár száz évvel ezelőtt kiüzték, Annyira sokan nem maradtak, és ebből kifolyólag a sem lehetett egy olyan testközeli élmény. Jó, de ez, amit például a most mond mondatokban, ez a könyvből nem jön át, ezeket, az, ezeket a, ezeket a élményeket vagy történelmi ismereteket az ember valahonnan tudja, vagy ez most hogyan kerül elő, miközben nagyon is fontos az, amiről beszél? Nyilván ez a könyvben nem jön át. Ez, ez a fogadtatásában jelentkezik? Ez inkább abban jelentkezik, amikor például Magyarországon olvasuk ezt a könyvet. Tehát nyilván teljesen más egy magyarországi olvasat, mint egy spanyolországi olvasat. Mert ön egyébként meg tudja, most a kritikai visszhangról beszél, vagy el tudja képzelni a spanyolországi olvasatot kritikai visszhang nélkül? Nem, én a, a, az egyszerű, egyszerű olvasókról beszélek. Én elég sok emberrel beszélgettem, akik nagyon-nagyon szeretik ezt a könyvet, Katalóniában. E, teljesen oda vannak érte, mennyire felforgató, mennyire jó, hogy bemutat valamilyen ilyen borzasztó eseményt, amiről nekünk nincs információnk, mondják ők. Még Magyarországon nyilván teljesen más a fogadtatása egy ilyen könyvnek, hiszen van információnk, van kertészimrénk, van... Rengeteg irodalmi mű, amit elolvashatunk. Nekik nincs? Erre... Nekik nincs. Én egyébként el is felejtettem azt, amire a főszöveg felévi a figyelmet, hogy 91 terén egy katalán zenész érkezik Rakóba. Ugye számomra annyira... A vége az hol van? A vége az Norvégia? Uh... Svédország? Svédország Norvégia. Svédország előtte pedig ugye tehát tehát Az, hogy maga a zenész honnan érkezik, az, az szinte sporadikus jelentőséggel bír a könyv szempontjából. Igen, mert hogy van egy keret történet. Tehát van egy kerettörténete egy, egy zenészről, aki elutazik Krakóba, és ott hall, hallja meg ezt a történetet. Mit csinál egy olyan műjelvezővel? Én valamikor szakos voltam, talán a szöveg egy része onnan ered, aki talán a lassú olvasásból adódóan... A, végével még, a végére még emlékezik valahogy, az elejét elfelejti, de alapvetően egy rész marad meg a könyvből, az pedig nem más, mint a hegedűkészítő folyamat. Tehát a hegedűkészítésének a folyamata, valamint annak az embernek a bemutatása, aki a hegedűt készíti. Szerintem ez itt teljesen jó. Tehát tudja, én úgy érzem, hogy, a, hogy nem is volt más törekvés az író részéről, mint az, hogy beráncsa az olvasót egy, egy mikrovilágba, valami nagyon kicsibe, ahol tényleg uh, alig történik valami, mert azt látjuk, hogy, uh, hogy ugye a, a munkából próbál elszökni a hegedűzöz, ami élvezetet jelent számára, és, uh, és a cél az, hogy, uh, hogy ez a fajta hihetetlen leszűkítés, lesz ez áttérjen. Én legalábbis. Mit tudok a szerzőről? Hány éves? Ő már meghalt, sajnos. Um, hát azt tudjuk róla, hogy. Ő egy túlélő? Nem. Erre mondom, hogy semmi köze nincs. Fantáziabirodalma? Igen. És azt kell róla tudni, hogy ott alapvetően érzek, érdeklik ezek a társadalmilag érzékeny témák. Mit tudunk a szerzőről? Hány éves lenne? Uh, hát 1930-ban született. Akkor akár élhetne is számot. még. Számom. Uh, Érhetne még természetesen. Uh, azt tudjuk, hogy ő is filológiát tanult, nagyon érdeklik, nagyon érdekelt az ókori Görögország, a katalán és az olasz költészet főképpen, és pedagógus volt egész életében. Itt volt? Pedagógus. És emellett író. És az írói munkásságáról azt érdemes tudni, hogy például írt az örményészárlásról, van verse szarajevói kisgyerekekhez, tehát, hogy alapvetően ott a történelmi kollíziók érdeklik, és ezekről próbált meg valamit átadni irodalmi formában. Én vagyok a Libri, azt mondom, hogy ö, tegeződnek? Uhum. -huh. Kata, van itt egy könyv, e, maga mit ezt teszi függővé, hogy lefordítja vagy sem, vagy e, e, biztos, hogy lefordítja, csak valahogy ismerkedik vele, ez hogyan megy? Ö, hát nyilván, hogyha az ember kezdő fordító, mint jelen esetben én, akkor hogyha azt mondja neki a Líbi, hogy Kata, itt van egy könyv, és kellene fordítás, akkor Kata azt mondja, hogy természetesen. Mennyi ideje volt? Ö, elég sok idő volt a könyv fordítás, 5 hónap, hat hónap. Átküldik könyvformában, átküldik PDF-ben? Kónyvban és PDF-ben is. Mit csinál? Elolvassa, olvas a szerzőről, berakja a zsebébe és nem csinál vele semmit? <gül> Berakom a zsebembe és nem csinálok semmit. Uh, nem. Mennyiben emlékeztet a magyar kiadás az eredetire? Uh, hát az eredetinek elég sok kiadása van, uh, főleg papírkötésesek. Ugye ezt akartam kérdezni. Uh -huh. Úgyhogy uh, nem, nem emlékeztet rá. Címlap? Nekem De nekem tetszik ez a magyar Címlap? Formátum. A címlap az az angolra Angolra emlékeztet egy. Sok nyelvre lefordítottak? Uh, igen Ez a maga nemében egy bestseller volt? Akkor, amikor megjelent valamikor 1900 uh, Vagy pontosan mondja 2008 vagy, Hogy? Ez 94-es És egy 2008-as kiadás alapján készült? Igen 94 94-ben jelent meg és a 2000-es évek elején kezdték el lefordítani különböző európai nyelvekre. Jó, de a fordítás, hogy milyen kiadás alapján készült, az azt jelenti, hogy a 94-es és a 2008-as kiadás között van szövegbeli eltérés? Uh, szerintem nincs, csak a kiadó a 2008-as kiadást tette meg. Ezt nem tudom pontosan, hogy hogy működik. Szóval ez egy irodalmi bestseller volt 90-es évek közepén? Vagy ezt nem tudjuk? A 20-es években. Hát úgy néz ki, hogy az, mert hogy nagyon sok fordították. lefordították. Innen fogjuk folytatni. A napközben megtalálom önt, hogy mikor alkalmas. Még mindig nem fejeztük be a nagyapja történetét sem, és elnézést kérek, hogy ilyen szertelgazó voltam ma. Rendben. Nagyon szépen köszönöm. Valjuk hatával beszélgettem. Legyen szíves, még egyszer mondaná szerzőt, mert azt mindig nagyon utálom, ha valaki rosszul ejti. Maria Angela Anglera auschwitz Hegedű című könyve kapcsán kiadó a Libri. Jelentkezem. Köszönöm szépen. Viszont hallásom. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. A közeljövőben még egyszer azt a hibát nem fogom elkövetni, hogy megkérdezem önöktől, hogy hogy hatot örökre a műsor. Így aztán csak azt mondom, kukat gmail.com nem tudom, mennyi félt a műsorban, mert bennem több van, mint amennyi ma reggel hittől 9 óra 50 percig valakibe beleférhetett volna. Most valaki telefonál, de bele se fogok beszélgetni.